Mars szégyene. Kép tudománytalan fantasztikus ponyváját felolvassa gépész. Véleménye a műveletlenség alulmúlhatatlan pseudóirodalmi irodalmi végterméke. a irodalmi hasonl. Na jó, de miért nincsenek benne sárkányok? Dragon falvikúrír. Még jó, hogy elhuntam. Legalább nem kell ilyesmiket elolvasnom. Itt remekül meg vagyok. Csak elviszne elne állandóan. A Skiffy irodalom egy elhunyt tagja a túlvilágról. Brum, brum! A borno medve az állatkertből. Big elnek, akivel kölyökként együtt álmodoztunk a marsó. A másképp nem így eljutunk oda. Ittúván ötödik, vagy sor sorszinfóniájának néhány első taktusa jelezte elkerülhetetlen sorsomat. Dolgoznom kell. És az elég nagy csapás még itt a marson is. Az igaz, hogy már csak nem egy éve üldögélek nap mint nap a párologtatókat ellenőrző központban, és munka címén különféle mulatságokkal ütöm a drága időt, de ez azért mégis túlzás. Nem erről volt szó. Elvégre azért vállaltam el ezt a melót, mert biztosnak látszott, hogy munkavégzéshez még csak közöm sem lesz. A párulóktatók, mint a fennhatóságom alatt álló, mint egy 300 négyzetkilométernyi területen párulóktatva, mert ez a dolguk, és máshoz nem is értek. A számítógép ellenőrzi őket, és ha valami nem megy simán, egy okos program beavatkozik. Mire én észrevenném, hogy történt valami, már le is zajlott az egész. A munkanap végén megnézem, hogy aznap hányszor, hol és mikor kellett beavatkoznia a párologtatást vezérlő programnak. Ez a fejlett technikának hála eddig minden esetben nulla volt. Ami tökéletesen megfelelt a Mars Terra formálását célzó programnak, az automatikus párologtatóknak, a főnökeimnek és nekem. Csupa elégedett ember és gén. Tökéletes világ és paradicsomi állapotok. Erre fogja magát ez az óska kütyű, és fennforgást jelesz. Ez nem volt benne a tervben. Ha csak a halvány gyanúja is felmerül, hogy csinálnom is kell valamit, el sem vállalom ezt a melót. Nem azért jöttem a marsra őszfejjel, belefáradva egy egész életmi naplopásba és semmit tevésbe, hogy itt szakítsak ezekkel a szép hagyományokkal. Hát, mi lesz a videó? Elhallgattattam a gépet, mikor már harmadszor kezdte újra lejátszani a fentebb említett műrészletét. A vacak hardware, mesterséges intelligencia hiánya nem érezte át a helyzet tragikumát. Egy középkori ember élete nagy álma hullott éppen darabokra, miszerint az a büdös életben nem végez többé munkára emlékeztető tevékenységet. A részvédlen szerkezet monitorán egy ablakban a kérdéses területről közvetített képet. Esetleg nem közvetített mert az ablak olyan sötét volt, dacára a fényes nappalnak, mintha nem a nap fényben fürdő felszínéről, hanem egy földi, 200 éve bezárt bányából érkezne az adás. – Mi a hézak, hapsikám? – kérdeztem a számítógépet, kedvenc rajzfilmnyulamat idézve. – Lassú a reakcióidőd! – jegyezte meg pofátlanul a gép. Itt újfent hozzá kell tennem, hogy nem volt intelligens, még mesterséges sem de az emberek hajlamosak intelligenciát feltételezni még ott is, ahol ez tuti nem fordul elő. Még magukkal kapcsolatban is. Emlékszem, olvastam egy érdekes kísérletről. Valamikor a számítógépek ős és hős a 20. század 50-es éveiben végezték el. Az alanyokat szépen sorban leültették egy terminálhoz, ami akkor tájt egy monitorból és egy billentyűzetből áll, és azt a feladatot adták nekik, hogy beszélgessenek a hálózat egy másik végéről üzeneteket küldő valakivel. Adott idő után pedig rákérdeztek, döntsék el, emberrel vagy géppel kommunikálnak-e? Az esetek többségében esküdtek rá, hogy érzőszívű emberrel pletykálkodtak, holott a túloldalról csak egy ügyesen megírt program felelgetett nekik, minden ész és értelemniük. Mi ebből a tanulság? Az antropomorf gondolkodás maximum arra jó, hogy az erdőbe vigyen minket. Ezért nem törődtem a gép szemtelenségével. Mióta nem jön adás? Már 47 másodperc. felelte kelletlenül és kerekítve a szerkezet. Biztosan tudta pontosabban is milliomod másodpercekben, de dolgoztam már vele annyi ideje, hogy megjegyezhetem. Az ilyen finomságok nem ejtenek ámulatban. Tartogassa inkább a ronyrázást a gyakorlatlan felhasználóknak. Oka? A kamera nem kap elég áramot. Az egész állomás energiaellátása megszűnt. A fellegzős megfogalmazás ellenére a állomás nem volt más, mint a talajba ásott ciszterna nevű víztároló, egy szabályozottan nyitható fedéllel, meg egy fűtőegységgel, ami a vizet melegítette a kívánt hőfokra. Az egész művelethez egy teslaféle féle térrezgés energiát kinyerő oszlop szolgáltatta a kakaót, azaz ennél egyszerűbb vízforralót még nem találtak fel a víz felfedezése óta. A meghibásodására kb. annyi az esély, mint hogy a világűr végtelen térségeiből érkezve pont most találjon fejbe egy pofás kis meteorit. Előfordulhat, de kétlem, hogy egyszerű emberi észszel érthető lenne a valószínűség csekénysége. És tessék! Mégis. Ránéztem a digitális térképre. A fene essen bele. A kérdéses állomás több mint 18 kilométerre van. És muszáj lesz személyesen a tiszteletemet tenni. Lehet, hogy csak egy kábel szakadt vagy egy csatlakozó lazút ki. Bár nem jellemző az ilyesféle hézak, de jobb nem jutott eszembe. A technikának van egy kis ördöge, ami direkt azzal szórakozik, hogy jól kitoljon az emberrel. Emlékszem, egyszer darabokra szedtem egy számítógépet, és külön-külön megvizsgáltam minden alkatrészét, hogy miért is nem működik. A végén rájöttem. Leginkább az a gond, hogy nincs bedugva a csatlakoztatója a konnektorba. Hát, ilyen esetekben szokták hülyének nézni az embert, különösen, ha amúgy számítógéprendszer programozó. De akkor még olyan fiatal voltam. Felkászálottam, kellemesen billegő fotelemből, és a számítógépre szóltam. Jegyezd! Meghibásodás miatt helyszíni kiszállásra kell mennem. Az órára néztem. 13.21-kor. Hiba oka? Ismeretlen. Várható javítási idő? Ismeretlen. Visszatérés várható ideje? Ismeretlen. Feljegyzés vége. Aztán még hozzátettem. Értesítsd a váltótársam, hogyha lehet, ma ne Ügymenet van. Jazelnik, a váltótársam egy szenves büdös ork, legalább olyan lusta, léha és felelőtlen, mint én. Azaz pont nekivaló ez a fontosnak tűnő, de alapjában véve egy értelmesebb házi kecske képességeivel is elvégezhető feladat. De mivel legalább olyan szépen tud a munkákkal jár a felelősségről és a feladatokhoz szükséges elmélyülésről szónokolni, mint én, remekül kijövünk egymással. Szerencsére a főnökségnek, azaz a városházán üldögélő naplopóknak legalább annyira nincs fogalma a pároloktatók működéséről, mint nekem arról, hogy mi a búbánatot keresnek ott. Ezért simán beveszik a sírámainkat. Vagy lehet, hogy nem is veszik be? De ez a marsi élet nagy csodája, ami nekem mindig is annyira hiányzott a földön. Amíg mennek a dolgok, senkit nem érdekel, hogy mit is tesz valójában. Kiballaktam a szolgálati terepjáróhoz. Ütött, kapott, nem egy mai darab, talán még az első telepesek hozhatták magukkal. De a motorházában a szokásos Tesla féle motoron kívül egy hagyományos vízmeghajtású motor is van. Ami jól jöhet, ha sugárzott energiával hízak van a párologtatóknak. Ellenőriztem a víztankot. Dugig volt. Aztán eszembe jutott még valami. Visszaballaktam az irodákba a puskámért. Nem kötelező ugyan hordani, de tagja vagyok a marsi miliciának, vagy mi a fene. És mi van, ha pont most, pont itt az én területemen törnek be a gazföldi kommandósok, hogy megrongálják a párologtatókat a terraformálásnak ezen nélkülözhetetlen eszközeit. Hát mondjuk az is ennyire elképzelhető, mint az, hogy Hófehérke a hét törpével karöltve garázdálkodik odakint a tundrán. De azért vittem a fegyvert is, hogy szó ne érje a ház elejét. Joggal kérdezheti bárki, hogy miért nem valami korszerűbb csúzlit hordok magamnál, ha már milicista vagyok? Ezeknek az okvetetlenkedőknek csak annyit mondhatok. Itt ez a legfrankóbb önvédelmi eszköz. Négy csövű a négyféle funkciónak megfelelően, amik közt egy kis kallantyú átkapcsolásával válthatok. Kilőhetek vele hagyományos acélmagvas lövedéket, mint annó bármelyik földi háborúban, a másik tárban ezüst vannak, amik remekül szolgálnak farkas emberek és egyéb alakváltók ellen. A harmadikban eredeti nyárfalövedékek, a vámpírok ellen nincs párjuk. Az utolsó funkció, hogy adjunk a korszerűségnek is, rövid lézerimpulzusokkal operál, már ha nem felejtettem el feltölteni a puskatúsba épített energiaforrást. Mert a feledékenységemet már csak szórakozottságon múlja felül. Ellenőriztem a puskát mind a három tára megtöltve, a lézer akúja 97%-on. Ledobtam magam mellé a fegyvert az anyósülésre, bekapcsoltam a biztonsági jövet és indítottam. Inkább azt szerettem, ezekben a régi járgányokban, hogy némi bögdöséssel és simogatással az érintőképennyén beállíthatom az úti célomat, aztán hátradőlhetek és kedvemre bámészkodhatok, élvezve az utazást. Már ha van mit nézni a marsi tundrá. Mert valljuk be, Akármennyire is lokál patrióta vagyok, izgalmasabb és szebb táját is el tudok képzelni a felügyeletemre bízott pár négyzetkilométernél. kilométerné. A mars nagy része pedig még ma is sivatag és tundra, dacára a sikló méretű földi diiszták áldozatos munkájának, amik észt veszejtve táplálkoznak és ürítenek, mit sem sejtve arról, hogy létfenntartásukat aljas módon kihasználva első osztályú humuszt állítanak elővel. De ha nem tudnának róla, akkor is csinálnák tovább, mert muszáj nekik, ha nem akarnak éhen halni. Bár gőzöm sincs, hogy egy földi gilisztának van-e akarata. Ezen a fogas kérdésen elmerengte. Alapjában véve annyira más ez a bolygó, mint a földi, és annyira mások lesznek az élőlények, ha átköltöznek ide, hogy még az sem lehetetlen, hogy a giliszták növesztettek valami akaratfélét idegrendszerük valamelyik csücskébe. Ki tudja. Nem hiszem, hogy ezt valaki vizsgálná. A biológia és genetika tudorait teljesen lefoglalja az ember és az ő házi állatainak módosulása. Mert itt van az ebb elhantolva. A módosulásnál, amelyet hasonlulásnak is neveznek. Vegyük például a sohasem létezett egyszerű ember. Megérkezik a dolgozó a földről, tök mindegy, hogy űrhajóval vagy teleportáló állomások valamelyikén keresztül. Az is teljesen egyre megy, hogy visele valamilyen ruhát. A tudomány mai állása szerint két méter vastag ólompáncél is lehetne rajta, mindenféle erőtérvédelemmel felturbózva, akkor is módosulni fog. Már ha van rá hajlama. És van rá hajlama, mert a tapasztalatok szerint az emberiségnek mindössze kb. egy millió mod része olyan béna, hogy nem alkalmazkodik a szervezete az új hazájához. Jó magam persze, ez az ellenésző kisebbséghez tartozom. Ilyen az informál. A többiek megérkezésük után 2-4 órával mind bebábozódtak, bebábozódnak. Mert a bábformáknak is szinte végtelen a variációja. Akad, amelyik olyan, mint a celofánba csomagolták volna a hölgyet, vagy pasast, és nagyszerűen megfigyelhető rajta az átalakulás folyamata. Mások a kihoz hasonló finom gubót növesztenek magukra, vagy éppen olyan durvát, mint egy terepjáró gomja. A biológusok már abba is belehűlnek, hogy a bábok bevonó anyagából is alig találni két-egyformát. És akkor ne is beszéljünk az eredményről. A bábokból páran nagy közönségesen letoljásozzák ezeket, 8 20, 72 óra elteltével kikelnek a… Nos, kikelnek. Nincs arra igazán jó kifejezés, hogy mi kis kelnek ki. Egyszerűen csak azt szokták mondani, a marslakok. Mert ettől kezdve már azok. Ha elhagyják a marsot, visszatérnek a földre, vagy elutaznak valamelyik más kolóniára, akkor sem változnak vissza visszaemberre. Megmaradnak orknak, törpének, tündérnek, vámpírnak, vagy amivé éppen módosultak a marsra érkezésük után. Hogy ez mi a bánattól van? Mitől változnak meg az emberek? Már több mint 30 éve törik a fejüket, teljesen hiába a tudósok. Minden genetikai vizsgálat szerint pont ugyanannyira emberek, mint akik a földön élnek. Mint amilyenek voltak, mielőtt idejöttek, csak éppen picit megváltoztak. Épp hogy csak a külsejük, a belső szervei, az anyagcseréjük. A vámpírokról például még azt sem sikerült eldönteni, hogy élnek-e egyáltalán. A legpontosabb választ az a fizikusból lett bocsinálta exbiológusatta, aki így fogalmazta meg a választ a kérdésre. A vámpírok a biológia lét egy eddig ismeretlen kvantum állapotában lelentzenek. Egyszerre élők és halottak. Elvileg semmilyen belső életfunkció nem mutatható ki náluk. Ennek ellenére tudatuknál vannak, mozognak, képesek az ön és faj A fene egyen meg őket. Nem mintha bármi baja lenne a vámpirokkal, főként mivel ő maga is az. A rasszizmusnak különben is leáldozott egy olyan világban, ahol épp úgy megtalálhatók az egy méterhúszas magasságot ostromló törpék és a két és fél méteres ogrék. A régi mese és fantázi fantáziájának hála az emberi rassz új variációinak nem kellett új neveket kitalálni. Egyszerűen rájuk aggathatták a már régóta forgalomban lévő fogalmakat. A szárnyos embereket mind közönségesen elnevezték angyaloknak, holott semmi közük a mennyhez, és csak annyiban Isten teremtményei, mint bárki más. A nagy darab, izontól duzzadó, kellemesen zöldbőrű népség az okre nevet kapta, és a kicsiket miért ne nevezték volna törpének. Akadnak persze felénk is politikailag teljesen korrekt idióták, akik a mérsékelten növekedett emberek kifejezést javasolták rájuk, mikor az egyik önkormányzatnál felmerült, hogyan is kéne hívni a törpéket. Szerencsére egy kellőkép izmos, bőven verejtékező és büdös ork hölgy elmagyarázta nekik. – Ne bonyolítsátok már a dolgokat, mert kiszárom a És ezzel a szólás szólásszabadság szentséges nevében ott és akkor eldöntötte a dolgot. Reklamáció nem volt. Ki mer visszapofázni egy bájos, ám de zaklatott hölgynek, akin több izom található, mint a földi Mister Univerzum bodybuilding verseny És az ilyen óvatlan akár be is lehetne perelni a gyengébbik nem zaklatásáért. Mert az csak nyilvánvaló, hogy Sanda szexuális hátsó szándékkal zaklatta a hölgyet. Nem is bonyolítsuk a dolgokat. Egyszerű itt az élet a Marson, ahol körülbelül 20 milliónyi kalandvágyó kókler külön éldegélt, békés egyet nem értésben akik ráadásul szemre jobban különböznek egymástól, mint a történelem során emberek még sohasem. Két marsi jobban különbözhet egymástól, mint egy 24. századi szépségkirálynő, egy hím Ausztrál Még akkor is, ha mindkettő kb. azonos szellemi képességekkel bír. Már mint a szépségkirálynő meg a jó öreg Pitekusz. Azt nem tudom, hogy a feltételezett páros tagjai miben érthetnének egyet, de azt igen, hogy nekünk itt a marson mindenben sikerült közös nevezőre jutni. A szeparatizmusban. Egyikünk sem tagadja, hogy a régi közhelyet idézem, talán Cielkovszki mondta egyszer, miszerint a föld az emberiség bölcsője, de senki sem élhet örök ki a bölcsődben. Mi oda is hagytuk a régi helyeket, a régi hazánkat. Viszont az otthoniak, és biztos vagyok benne, hogy ez alatt nem az utca egyszerű polgárát kell érteni, Kitalálták, hogy a mars a föld gyarmata. Erre még így a függetlenségünket, és azon óhajunkat, hogy a földi tojásfejű hülyék ne pofázzanak bele a dolgainkba. Erre a célra megvannak a saját tojásfejű hülyéink. Ezt a földön lázadásként értékelték, mi viszont függetlenségi nyilatkozatnak. Így tört ki a világ világtörténelem legfurább háborúja mivel a hónapokig tartó űrutazáson kívül a másodperc tölt részét is igénybe vévő teleportálással, tömegáthelyezéssel lehet csak közlekedni a két bolygó között, ez kissé nehézkessé teszi a harci cselekményeket. Mert természetesen lehet űrflottát indítani a másik fél megregulázására, a földiek meg is próbálkoztak ezzel, de azt piszok egyszerű, szinte fillérekből előállítható védelmi rakétákkal lelövöldözni, mint réfás kedvű családapának vasárnap a buszli céllövöldéjében a lufikat. Lehet azzal is próbálkozni, hogy a teleportáló állomások valamelyikére sugároznak át csapatokat. De ezekből nem partra szálló egységek lesznek, hanem jó szágok egy vágóhídot. A háború kitörésekor mind a földieknek, mind nekünk az első dolgunk volt erőd és bunkerrendszerrel körbevenni a helyi fogadóállomásokat. Így módon az ellenségnek esélyes csapatokat átjuttatni a másik fél területére. Ugyanezen okból sem atom, vegyi vagy biológiai fegyvert nem érdemes postázni a másik bolygó címére. A válaszcsapás azonnali és kegyetlen lenne. Maradt tehát a politikusok szájtépése. Ezen a téren mind az övék, mind a mieink alaposan kitesznek magukért, és kisebb kommandós és partizán akciók, ahogy hangzatosan az államilag támogatott terrorcselekményeket nevezik. De a kezdeti próbálkozások után gyorsan ráébred mindkét fél hadvezetése, hogy jobb, ha maradnak a szájtépésnél. Ugyanis, ha földieket vetnek be nálunk, azonnal kiszúrják őket, hiszen itt mindenki különbözik többé-kevésbé a földiektől. De még ha ez nem is lenne elegendő indok, igen rövid időn belül megindul valamennyi katonájuknál a változás, és rövidebb-hosszabb időre harcképtelenek lesznek a bebábozódott földi hősöket pedig csak be kell gyűjteni a rendőreinknek, és már szállíthatók is valamelyik kies táborba. Amitől aztán persze gyorsan elmegy a kedv. Nem azért, mintha holmigulágokon őriznék őket. Kapnak rendes kaját, frankó szállást, meg mindent, ami csak kell. Viszont nem jöhetnek ki, és ki szeret börtönben csücsülni. A válasz egyértelmű, senki. Ráadásul még a legszerényebb képességű hadifogó is gyorsan rájön, a hasonulással ő már visszaalakíthatatlanul marsi vál. Visszatérhet persze a földre, de képzeljük csak el, hogyan reagálnának az emberek, ha egy szárnyas, angyalszerű lény sétálna a <gül> És ez még a jobbik eset, mert a marsi angyalok még földi szemmel nézve is egészen jól néznek ki. De vegyünk például egy Majdnem ugyanezen okból lehetetlen nekünk is csapásmérő erőket juttatnunk a Földre. Még egy olyan multikulti metropoliszban is, mint New York másodpercek alatt kiszúrják a két és fél méteres ogrékat, messze bűzlő orkokat, de még a feltűnően sápat és fogú vámpírokat is. Ezért aztán mondhatnám, hogy az egész háború közről helybe full. Csak sajnos nem tehetem. A Föld túl sokat investált a Marsba, és most már szeretne is profitot látni az ügyletből, a marsi nagyfejűek meg pontosan tudják, hogy csak addig nagyfejűek, míg a mars független. Azonos pedencékben a földi cápákkal legfejebb snecik lehetnének. Ahhoz meg nem igazán fűlik a foguk. A Földön sem minden állam forszidolza a háborút, mert persze az óhazában megmaradt a jó öreg megosztottság. Csak azoknak a kormányoknak, érdekcsoportoknak fontos a marsi függetlenség ízzéporázúzása, akik profitálnának ebből akiket kiebrudaltak erről a szép vörös bolygóról, és most krokodil könnyekkel siratják az elmaradt bevételeket. A földi átlagpolgárok jó része még azt sem tudja, hol is van a mars. Hát nem igazán izgatja őket a dolog. Felőlük akár egy másik csillagrendszerben is lehetne ez a bolygó, ahova egyelőre az ember még nem tud eljutni. A marsi átlagpolgár meg a kalandért jött ide, hogy megcsinálja a szerencsét, és az összes hasonló okból, amiért egy ember csak a kivándorlást választja. De becsukódott mögöttük az ajtó. Nincs visszaút. Megváltozott külseivel senki sem akar igazán visszatérni a földre másodrendű állampolgárnak. Jelenleg így állunk, azaz, hogy én ülök. Nem volt hosszú. Sajnos. A pároloktató állomás is a helyén volt, még a járgányom GPS-e is működött. Így megérkeztem. Semmi sem mentett meg attól, hogy kiszálljak és szemügyre vegyem a helyszínt, Bár a lényeget már a terepjáróban ülve is láttam. A Tesla oszlop kidőlt a helyéről. Hogy a leosztás még szebb legyen, a földön heverő oszlop közvetlen közelében két bebábozódót feküdt a sápat marsi napfény alatt körös körül pedig, ízlésesen elrendezve, hat túl a reghol Meg két megatevéjé. Az életben maradt megateve egykedvűen áldogált a ciszterna félig nyitott teteje mellett, és egykedvű pofával rákcsárt valami gazd, ami a ciszterna mellett búrjányzott. Úgy bámult bele a vízbe, mintha onnét választ kaphatna a tevelét nagy kérdéseire, és már csak másodpercek hiányoznának az élet értelmének megfejtéséhez. Nekem is csak másodperceim voltak hátra a szívszélhűdésig. Nem vagyok különösebben ijedős fickó, éppenséggel bátor sem, de azt nagyon jól tudom, hogy a tuaregekkel nem jó viccelni. Épp olyan derék marsiak ugyan ők is, mint bármelyikünk, és pont annyira tuaregek is. Azonban a túlzásba vitt összetartás, a törzs feltétlen tisztelete és az egymásért való végletekig vit kiállás, gyakran ragadhatja őket olyan cselekedetekre, amelyek észszerűsége, Hám, mondjuk így, erősen megkérdőjelezhető. Róluk csak annyi. Pont úgy a földről vándoroltak be, mint mindnyájunk, és a legtöbbjük odahaza sohasem látott sivatagot. Nem hogy élt volna benne. Itt valamilyen felderíthetetlen okból néhányan kitalálták, hogy ők egy nomád, tuareg törzs, amely a sivatagot járja, és bánat tudja, ezen kívül még mivel foglalkozni. Tehették, mert a marson sivatagból és sztyeppjéből akad elég. Mások megcsatlakoztak hozzájuk. Ismét mások meg alapítottak a saját legnagyobb megelégedésükre. Nem is szólt bele senki az ügyeikbe, míg legalább hozzávetőlegesen betartották a helyi törvényeket, és lelkesen szemben álltak a földi gyarmatosítási kísérletekkel. Ezek meg nem a követelmények, hogy a megfelelés nem menne még egy olyan szerint képességű egyetnek is. Többnyire nincs is velük probléma, míg hagyják, hogy kedvükre kóboroljanak a pusztában, és összeszedjenek minden vicikvacakot. Ezeket aztán megpróbálják a városokban kereskedelem címén elsózni. Néha még megy is nekik. Egyébként meg állatokat tenyésztenek, meg a tevéket, amik a sima földi tevék helyi marhanadra nőtt egyenesági leszármazottai, meg kecskéket, melyek majd akkorára nőnek hála a kisebb gravitációnak, mint őshazájukban egy teve. Tevegelés helyett akár kecskegelhetnének is, de ezt méltóságon alulinak tartják. Meg nem is illene bele a szép, maguk által kreált hagyományaikba. Szemrevételeztem a helyszínt. Ez nagyjából abból állt, hogy körbejártam, a puskámat szorongatva, és komoly pofával igyekeztem úgy tenni, mintha értenék a nyomolvasáshoz. De magamat nem tudtam átverni. Miért pont ehhez értenék, mikor annyi máshoz sem konyítok? Még a nyomolvasáshoz sem értek, nemhogy a nyomolvasáshoz. Amennyire meg tudtam állapítani, a két bebábózódott nem régiben érkezett a marsra. Ezt kőkemény logikával kisakkoztam. Elvégre, mint tudjuk, a marsra érkezés után kettő-négy órával mindenki bebábózódik. Kivéve a gyevi bírót, meg az olyan nyomorultakat, mint én vagyok, akik egy mágiával túltelített világban is arra ítéltettek, hogy emberi alakban hagyományos képességekkel éljek. De ne a saját sorsomon siránkozzak. Az úgy se szokott sikerülni, annál sokkal jobb kedélyű fickó vagyok. Folyton erről a tragédiát. No, vegyük sorra, mi történhetett. Megérkezik a két földi a marsra. Nyilván valamiféle járművel, mert a közelben nincs teleportáló állomás, meg onnan nem is engednék ki őket. Karanténban kéne maradniuk, míg ki nem kellnek a bábjaikból. Na, az pedig megint csak képtelenségnek tűnik, hogy űrhajóval szálljanak le, anélkül, hogy a félmarsót riadóztatnák miattuk. Olyan megfigyelő rendszerek működnek a háború miatt, hogy még egy homokszennagyságú tárgyat is kiszúrnának százezer kilométernyire, nemhogy egy akkora űrhajót vagy leszálló kabint, amibe belefér két ember. Tehát valahogy idekeveredtek. És ez még csak hagyjan, Pont egy pároloktató állomásra, nem valahova azt sztyeppe közepébe, ahol a kutya se botlana beléjük, akár évtizedekig sem de nem elég, hogy ilyen jól megfigyelt helyenjuk adtak ki, de röviddel az érkezésük után még egy csapat túl a reggel is össze kellett futniuk. Méghozzá sürgősen. már hogy legyen idejük elbánni velük a bebábozódásuk előtt. Meg kell adni átkozottú pekhes Már Márha férfiak. Mert mindkettejüket szürke, keménységű bábbevonat borította. És átkozottú kemény legények, ha elbírtak hat túl a reggel akik közül legalább az egyik mágos lehetett, vagy legalábbis konyított valamennyit a tűzmágiához. A Tesla oszlopon világosan látszott, hogy nem anyagi módszerekkel robbantották ki a helyéből, gránáttal vagy bombával, hanem mágikus csapás érte. Ennek olyan nyilvánvaló nyomai voltak, hogy még olyan a nyomozás terén nyeretlen két éves is kiszúrta, mint én vagyok. A halottakat is megvizsgálta. Három ork, két tündér meg egy törpeféle, bár azoknál kicsit nagyobb lény. És mindnek volt fegyvere. Kettőnél az enyémhez hasonló multifunkciós puska, a többieknél ősrégi kalasnyikovak. Ki tudja miért, a túaregek szinte mind rajongtak ezekért a muzális fegyverekért. Tán a földi régi szép idők emlékére, amik nem csak, hogy szépek nem voltak, de nekik sem volt hozzájuk semmi közük. Nem az ő őseik harcoltak a közel-keleten ilyen csúzlikkal. Azoknak az időknek az az egyetlen előnyük, hogy már elmúltak. Bár amennyit én a földi viszonyokról tudok, lehet, hogy még mindig nincs béke azon a vidéken. Letelepettem a ciszterna beton kávájára. A részemről megtettem, amit megtehettem. Megállapítottam, amit tudtam. A nagy semmit. Itt az ideje, hogy átengedjem a profiknak a terepet. Fogtam a telefonom, azt az okos fajtát, amelyik úgy kb. 100 IQ ponttal múlja felül az átlagember, és némi szidogatás árán feltárcsáztam a hatóságot. A mi nagy hohónkat. Azt kétlem, hogy serifünk Hortenzió Hombré ismerni a hajdan nagyszerű a Nagy hohó -Ho horgász című sorozatot, de ha ismerni, akkor sem bánná, hogy nagy hohónak szólítjuk. Egyrészt, mert tényleg nagy. A 280-as testmagasság még egy zöld ogrétoli szép teljesítni. A nevét meg tényleg lehet hohónak rövidíteni becézésként. Nem ez a lényeg. Nála ebben bet még soha sem ismertem. És mégis, kiválóan ellátja, ami hozzávetőleg 1500 lakossal bíró világvárosunk rendőrfőnöki tisztét. Bellesleg teszi mindez családi vállalkozásban. A felesége, Vanoyeke mama, a serif helyettes. Egy kellemesen sárgás-fekete bőrű, széle hossza egy goblin hölgy. Az Faciátó városának legnépszerűbb boszorkánya amelesleg az egyetlen boszorkánya, az igazi boszorkányok a Marson is ritkák. A fia, Lorenz, az egyik segédrendőr. Olyan goblin fajta inkább, mint a lánya, a bájos Urzula, olyan vonzó, amilyen egy 2.30 magas ógrehőlt csak lehet. Az biztos, hogy a Földön akkora eséllyel indulhatna egy szépségversenyen, mint Csikóhal az Epsomi Derbin, de Marsi szemmel nézve tényleg helyre menyecske. Csak udvarlottal talán nehezen nem azért, mert kőszálként magasodik az átlag fickó fölé, hanem mert az ifjú városi vagányok, még ha a is akasztanának a mi nagy hohónkkal, van olyan emammától úgy félnek, mint ördög a szentelt víztől. Ami nem is csoda, tekintve, hogy a bőszanya néhány éve két hétre büdös borzá változtatta azt a mámorban fürdőző kamaszt, aki csúnyán átverte az ő már akkor sem pici leánykáját. A srác az egyik iskolai bálba egy dögös-bögyös pixi lányt vitt, dobva Úrzulát, belegázolva ezzel a bimbózó, kamaszlány, habos-babos lelki világába. Azóta már a srác is tudja, meg a hasonszörűek is mind tudják. Jobb a nagy hohóval kötözködni, attól legfeljebb egy pofont kaphat az ember fia, és ha szerencséje van, megúsz a törés nélkül, és fél óra múlva már magához is tér. mikha ha mamával kezd az ember? Nem elég, hogy két hétig ájúdozhat a saját bűzétől, de még az is súlyosbítja a helyzetét, hogy ezen idő alatt az egész város rajta röhög. A suhanc esetéből minden számba jöhető udvarló okult. Azóta szfaciátóban Urzulát csak nem akkora tisztelet övezi az ifjú gavallérok részéről, mint szűzmáriát. Amit az eset óta pályos hajadonnás ifjú hölgy nagyon utál, mert így piszok nehéz a rendes szombatesti táncmulatságra kísérőt találnia. De tudom, nem adta fel a reményt, hogy egyszer eljön az ő jóképű herceg, vagy sziveronda, mocsászagú ogréja. Hortenzió a harmadik csengetés után már fel is vette a telefonját. Mondjad, hombre. Köszönt. Van itt egy kis hészak, az egyik párolóktatónál. Kezdtem bele, és aztán szép sorjában elmeséltem neki mindent, amit tudtam. Várj meg ott, őrizd a helyszínt, azondan indulok. Mondta rögvest, miután befejeztem a mondókámat. És ha az a tuaregek cimborái erre vetődnének, hagyarázd el nekik a helyzetet. Mielőtt lelőnek, vagy miután lelőttek? A tuaregek kemény fiúk és nagyon összetartók. Ha az egyiket megdobja az ember kővel, biztos számíthat rá, hogy a többiek egy egész pékséget vágnak hozzá, kisé eltúrozva a Biblia szellemét. Ugyan már miért járnának arra? Amiért ezek is erre jártak? A bánat tudja, miért kóborolnak hónapszámra a nagy ránc mentén, aztán megtűnnek el a sivatagban, megint csak hónapokra. De a mi Tört ki Hortenzióból a marsilók patrióta. Főként, mert így elkerülhette a magyarázkodást, miért is vagyok én biztonságban, amikor nem is vagyok biztonságban. Bontotta a vonalat. Én is azt tettem. Meg el a telefon. Sokért nem adtam volna, ha abban a percben én vagyok John Carter, a Mars hadura. De a jó öreg Edgar Reese Browse engem elfelejtett beleírna a regényébe. Megbocsáthatott a hiba. Egyrészt, mert akkor tovább emelhettem volna a kiváló mű felbecsülhetetlen értékeit, másrészt, ha egy igazán jó ponyvaregényben lennék szereplő, akkor mindig tudnék mit kezdeni magamban. De így... Levettem a szemüvegem, és tisztogatni kezdtem a lencsét Spéci cucc, azt meg kell hagyni. Kétlem, hogy rajtam kívül bárki másnak lenne olyan szemüvege, ami nem csupán a virtuális valóságba, a marsi internetre való betekintéshez szolgál, hanem még dioptriás látásjavító is. Akár az őskorban, ami még csak néhány évtizede volt. A kontaktlencséket utálom. A lézeres szemműtét meg szóba sem jöhet. Na-na, majd hagyom, hogy valaki lézersugárra a szemem körül maceráljon, amikor még nálam egy árva stukker sem lehet. A ráolvasás, a kuruzslással történő gyógyítás, hát nálam ez sem játszik. Mágikusan nem csak inaktív vagyok, de még passzív befogadónak sem felelek meg. Úgy el a bűvöleteket, mint a mondásbeli kacsa a nokedlit. Amikor megérkeztem a marsra, természetesen nekem is első útam a karanténba vezetett. Ez itt kötelező. Nem is annyira a helyi közösség érdekei miatt mert ki a bánatot érdekel, hogy egy bebábozódott csávó fekszik az útmenti árokba. Nem lesz annak semmi baja, hanem a bevándorló jól felfogott érdekel jókán. A karanténban kaphat orvosi segítséget, ha valami gond támad a hasonlása során. Ilyesmi ugyan nem szokott előfordulni, de az ördög nem alszik, ezért folyton vörös a szeme. A nagyobb gond akkor szokott lenni, mikor az újdonsült marsi kikél a bábjából, és szembesül vele, hogy mivé változott. Hajdan a nők alkatú hölgyek kaptak már azért hisztis rohamot, mert csontvássóvány gúl lett belőlük, mózó múmiához illő, koponya és arcsoncsaikra száradt, barnásan hámló, foszladozó bőrrel. Kisportolt fitnessmániás urak is őrjöntek már azért, mert kicsi, de legalább dagat goblin lett belőlük, vagy esetleg agyaras, tülökóru ork. A pszichológusok ilyenkor aztán kézről kézzel adják a pácienseket, de a papok és lelkészek is bedolgoznak rendesen a projektbe, hogy valamilyen lelki békét plántáljanak a delikvencsbe. A legtöbben persze nem ilyen hisztisek, és nyugodtan fogadják, hogy mit miért rót rájuk az Isten. Dobott a kocka, adott a sors, hozott az evolúció. Az előző mondatból a nem kívánt részt törlendő. Kaptam egy nem túl szép, nem túl nagy szobát a karanténban, azzal, hogy feküdjek le az ágyra, nézzem a tévét, amíg bebábozódom. Aztán majd ők mindenről gondoskodnak. Szófogadó páciens voltam, elheverettem a jókora ágyon. Általában rövidek szoktak lenni a nem két méteres testmagasságomhoz. Rögtön meg is jegyeztem magamnak, hogy alaposan át kell értékelnem a dolgokat. A marson egyáltalán nem számítok valami magas fickónak. Sorgalmasan nézem a tévét, a marson pont olyan csapás volt, mint a földöm, tehát remekül szórakoztam. Később egy csinos ápolónő, szárnyakkal a hátám, ezért aztán angyalnak néztem, ebédet hozott. A kajáért, meg a kedvességéért is angyalnak néztem, de felvilágosított, hogy az ő fajtáját pixinek nevezik. Rögtön tudtam, hogy a pixiket szeretni fogom, mert ilyen bombázó csajt még nem láttam élőben. Legfejebb tévén, interneten, videó. Kicsit csodálkozott, hogy még nem bábozódtam be, elvégre reggel érkeztem. De akad, akinél kicsit lassabban megy. Megnyugtatott, hogy menni fog, és nem is fog fájni. Valamint arról is, hogy minden pixilány ilyen csinos, mint ő, a fiúk meg igazi szívtipró amorózók, ha azt jobban szeretem. Megnyugtattam, hogy a sexterin konzervatív az ízlésem, maradok a másik nemnél. A sajátomat másokra hagyom. Megettem az ebédet, és rögtön tovább csökkent az amúgy is micurkányi hombágya. Igazi pocsék, hamisítatlan kórházi volt. Pont olyan, mintha egy otthoni kórházban lettem volna. A kórházi szakácsokat valószínűleg valamilyen az egész univerzumra érvényes előírás értelmében úgy képzik, hogy ízlelem, de legalább kevésbé gustusos kajákat főzzenek az egészséges táplálkozás jegyében. A páciens nem hízni, hanem gyógyulni jött a kórházba. Baj csak akkor van, ha a gyógyulásához híznia kéne. Ebéd után szép tovább vártam, mikor kezdek el már bebábozódni. Igazán kíváncsi voltam, hogy megy és milyen érzés. De várhattam. A pixi ápolónő, mikor délután benézett hozzám, hogy mi újság, meg hogy elvigye az ebédből ott maradt műanyagedényeket, őszintén meglepődött. Összecsapta a kezét és közölte, hogy csúcsöt döntötte. Még sem látott senkit, aki ilyen sokáig ellenállt volna a marshoz való hasonlulásnak, ahogy elegánség a bebábozódást hívják. Rögtön hívott is egy orvost. Az jött is, egészen sebesen. Kevésbé csodálkozott, lévén elég életes fickó, jóval nagyobb lehetett a praxisa, mint a fiatalka ápoló néninek. Vizsgálgatott, kérdezgette, hogy érzem magad. Mondtam neki, hogy remekül, csak a tévét unom már nagyon, és utoljára akkor feküdtem ennyit éber állapotba, mikor a földön, még ifjúkoromban néhány darabra törtem az egyik lábam. Biztatott, hogy feküdjek csak tovább egész nyugodtan, az nem eshet annyira a nehezemre, hogy ne bírnám ki. Azt mondta, hamarosan jön még egy orvos, aki alaposabban megvizsgál. Hazudott a beste lelke. Nem hamarosan, hanem azonnal jött, és nem egy orvos, hanem mindjárt három, akik aztán nekem estek. Vizsgáltak előről és hátulról, fentről és lentről. Látszott rajtuk, hogy meg akarnak dolgozni a fizetésükért, az egyik még gumikesztyűt is húzott, hogy megejt rajtam egy urológiai vizsgálatot. Mondtam is neki, hogy tegye csak nyugodtan, dugja az ujját a fenekembe, feltéve, ha nem baj, hogy én közben rúgok. Nagyot, és az áll irányába. irányában. Ekkora ugyanis már kezdtem elveszíteni a türelmemet. Arról volt szó, hogy karanténbacsuknak, itt ez így illendő, Rövid időn belül elalszom, a aktól kapott a marsról szóló prospektusban legalábbis így állt, és legkésőbb három nap múlva már a marshoz hasonultan igazi lakóként ébredek. Ehhez képest még álmos sem voltam, amikor hozták a vacsorámat. Ez már lényegesen jobb és bőségesebb volt, mint az ebédem, mivel nem mulasztottam el megjegyezni a dokiknak, ha finom kajából bőségesen telezabálom magam, mindig elalszom. Cingár létemre ilyen haspók vagyok. Gondolom, megért nekik egy kísérletet, hát ha a műséges vacsorától elalszom. Amikor kértem, hogy laptopot is hozzanak, nekem minden cuccomat letétve helyezték, mi bebábúzódom, ez a szabály, mert megesküdtem nekik arra, hogy régi filmeken különösen jól el tudok aludni. Altatút ugyanis nem akartak adni, mert állításuk szerint a mesterséges szerek használata csak kitolja a hasonlás megkezdésének időpontját. Tehát belepumpálnak a delikvencsbe egy lószérumnyi altatót, és ezzel rögtön kiütik, el is alszik. De ezzel nem érnek el semmit. A tag majd jól kialuszta magát, és ha felébred, és megjön az ingerenciája, aztán kezd magára védőburkot növeszteni. Szorgalmasan néztem a filmeket. Mikor teljes kávét kértem, azt is hoztak. Persze csak koffeinmenteset, mert ugye a bebábozódáshoz álmosnak kell lennem. Egy darabig mulattatott, hogy még az éjszaka közepén is permanenciába van helyezve miattam az egész kórházi osztály, mi több más osztályokról is jöttek át érdeklődők, hogy megcsodáljanak engem az eredeti csodabogarat. Ezt később megtiltották a személyzetnek, úgy vélvén, hogy ha nem zavarnak, könnyebben álomba szenderülök. De az sehogy sem ment. Nem tudom, próbáltak-e már úgy elaludni, hogy egy seregember csak arra vár, hogy önök elaludjanak. Ha, mit mondjak? Így baromi nehéz. Felteszem, ugyanaz a pszichés reakció működik ebben az esetben is, mint amikor valakinek azt, hogy nehogy a páviára gondoljon a színes pofájával, a vörös hátsójával, amint kurkászza az egyik kollégáját. Nehogy arra gondoljon, tuti, hogy a lelki szemei előtt meg fog jelenni egy rokonszenves majompáros az egész családjával. Mint az egész családjával. Az egész törzs ott fogja illegetni magát. Így van ez az elalvással is. szóra nem meg. Ráadásul én még pocsék almó is vagyok. Gyermekkorom óta keveset alszom, de legalább nehezen szenderülök el. Mint készséges páciens próbáltam tippeket adni a dokiknak, hogy mi az, amitől az áhított álom eljövő. Szerepelt ezek között hajdan kémia tanárnőm klasszikusan monoton, viszont unalmas előadása. Munkahelyi értekezlet ügyviteli kérdésekről, valamint tini horrorfilmek megtekintése. Erre rögves beszerezték nekem a legújabb Juhú Jostini filmet. A sztori poénjait már csak azért sem akarom lelőni, mert az nem volt neki egy darab se. Az alaphelyzet az, hogy a szépséges emberlány beleszeret a jóképű, ám igen sápat vámpírfiúba, esetleg fordítva, vagy mindketten egymásba, vagy egyikük se a másikba. Több lehetőség nem igen merül fel az ilyen filmek kapcsán, mint ahogy más befejezéssel. A szerelmesek egymási élettek. Az éjszakás pixi ápolónő, úgy látszik adtak rá, hogy dögös babák legyenek az ilyen kiváló beteg mellett, ott szundikált el az ágyomnál egy karosszéggel. Ráhatott a fém Na, hogy elnéztem formás idomait, nyugodtan legeltethettem a szemem, angyali mosolyjal az arcán békésen szuszogott. Az jutott eszembe, hogy felverem és ráveszem, hogy merő egészségügyi okból hancúrozzunk egy kicsit. Szex után ugyanis mindig elálmosodok. Aztán mégsem mertem ezzel próbálkozni. Hát, ha vőlegénye férje van. De még ha rá is állna a szertornára, mi van, ha ezúttal, az se hozza meg a kívánt hatást. Azt nem szerettem volna, ha kivont körmökkel von kérdőre. Kora hajnalban, túl a vámpír romantikán kiballagtam a folyosóra, hogy felszereljem magam egy üveg serkentőtől és mellesleg minden íztől mentes tejával és zacskó eukaliptusos cukorkával a következő filmhez. Ekkor találkoztam a kórház eszével. Ilyen személyiség minden intézményben akad, legalább egy, de sosem több három-négy főnél. Rajtuk múlik minden. Ők működtetik az egész kócerányt. Szerencsésebb esetekben a vezetőség tagjai, de leggyakrabban a portások, karbantartók és takarítók közül kerülnek ki. Az én megváltásomat egy aprócska, manószerű bácsika hozt el, akitől megtudtam, hogy ő valóban manó. Valamint kis nyugdíjas. De bírja még, meg szeret is a kórházban tüsténkedni, ezért felügyeli éjjel a takarítógépeket. Azok elég intelligensek, hogy mindent megcsináljanak maguktól, neki meg jól jön egy kis mellékes. Meghívtam Mettejára, és letelepettünk a folyosón. Azután már csak arra emlékszem, hogy elkezdett ifjúságáról mesélni, mikor még a Földön valamelyik kis európai országban élt és labdarúgó volt. Még az első, jelentősebb foci meccs ecsetelésével sem végzett, én már is elaludtam, ahogy hallgattam. Ez kisé ugyan udvariatlan eljárás volt vele szemben, de elvégre egy kórház várt a lábához tett injekciós tükkel és sztetuszkópokkal, hogy végre nyugovóra térjek. És sikerült. Csak bebábozódni nem sikerült. Alaposan kialudtam magam a kényelmetlen, kemény, még ülése is alkalmatlan kórházi padon. Állítólag közben a kedvemért lezárták a folyosót, a két végén egy-egy ápolónő őrködött, nehogy megzavarjanak. Nem is zavartak meg, így arra ébredtem, hogy átkozottul fáj a nyakam, mert rendesen elgémberedett alvás közben. Ezután indult csak meg az igazi búcsújárás a szobámnál. Nem a nyakam miatt, hanem mert elkezdtek a csodámra járni. Nem csak az volt bennem az érdekes, hogy a ménkűnek se akarok hasonulni, az előfordult már máskor is. Ahogy mondták, minden százezerből egy van ilyen. Ritka, de nem példátlan. Az viszont igen, hogy a mágikus aktivitásnak semmi jelét nem mutatom. Ilyet még az előttem megismert marshoz nem hasonlót embereknél sem tapasztaltak. Ők megőrizték emberi külsejüket, de nyitottak lettek az új vagy marha régi energiák érzéklésére, használatára. Még én maradtam olyan aktív varázshasználó, mint mondjuk egy döglött aranyhal. Nem rossz mulatság szenzációnak lenni. Ha valaki szereti, az ilyesmit biztosan élvezi, mint én. Egy darab. Aztán inkább unalmas és fárasztó volt. megtán egy kicsit naszt is. Ahhoz tudnám hasonlítani, amikor valakiről kiderül, ő az egyedüli vak egy olyan világban, ahol mindenki látó. Ennyi pont elég, hogy egy túlpörgetett kommunikációval bíró világban valaki híresség legyen. Ha az égen a világon, mindenki egyedül ki tudja fújni az orrát, csak egy hapsi nem, ez bőven elég ahhoz, hogy a tak túltengjen a napi sajtóba. Jöttek is mindenféle firkászok. A kedvencem az volt, aki kopogás nélkül nyitott be a szobámba, és hosszan szemre vételezett engem, aki egy szágatjában heveréztem az ágyamon, és a szobát, ahol meleg volt. Nem tudom kettőnk közül melyikkel volt elégedetlenebb. Talán a szobával, mert annak a plafonján volt egy-egy negyed négyzetméteres, előtte ismeretlen eredetű folt. Rajtam viszont nem volt semmilyen folt. – Mi az a folt? – kérdezte köszönés helyett a plafonra mutatva. – Valaki túl sok kérdést tett fel nekem. – Megtudhatnám, mennyi volt az a túl sok kérdés? – a gúny csak úgy csöpögött a szavaiból. – Három. Egy pillanatig megütődve nézett rám, aztán ugyanúgy, ahogy jött, köszönés nélkül távozott. Akadtak, akik szánakozva vagy éppen lenézően tekingettek rám. Ezek jó része nem a marson, hanem mint én a földön született, de már egészen elfeledkeztek arról, milyen is volt az óhazában normálisnak lenni. Ahol babonaságnak, tudománytalan téveszmének számított a mágia. Itt azonban alaposan kinyílt a csipájuk. Mit annak a derék orvosdoktornak, aki külön a kedvemért repült át a kórházhoz a Mars túloldaláról. – Melyik az ősember szobája? – kérdezte az ápoló Pixitől, aki épp a nővérpultnál teljesített szolgálatot. – Mondanom sem kell, ott áldogáltam a pultra könyökölve, és ittem a sokadik kávémat. Végre megengedték, hogy kávét is ihassak. A nővér már megszokhatta a hülyéket. Először rámosolgott, aztán rám. – Azt hiszem, ezt az urat keresi. – intett felé. – De az ő sem betitulus. Nem folytattam. Talán mégse akart beszólni egy doktornak, vagy csak bízott abban, hogy kezelni tudom az ügyet. Tudtam kezelni. A doktor féle hozzám fordult, és lassan, tagoltam, ahogyan csak az egészen kisgyerekekkel vagy a nagyon hülyékkel szoktak beszélni, megkérdezte tőlem. – Érted, amit mondok? Az értéssel nem is volt semmi gond inkább a megértésebb. Az addig rendben van, hogy minden barom beszerezhet magának egy diplomát, ha úgy tetszik neki, de ez azért mégis túlzásnak tűnik. Megnyugtattam, hogy értem. Aztán udvariasan mosolyogva felkéltem rá, ne tegezzem. Adja meg nekem a tiszteletet, elvégre mégiscsak Attila, Hun királynak az Isten ostorának vagyok egyenesági leszármazottja, és nálunk a családban szokás, hogy tiszteletleneknek levágjuk az egyik fülét. Esetleg mind a kettőt, ha éppen kedd vagy csütörtök van. A maga fülei a gyűjteményem díszei lesznek. Épp csütörtök volt, így felváltva szemléltem jobb és bal fülét. Ilyen szép, hegyes tündérfüleim még nincsenek. Fejeztem be a mondókámat halk, kultúrát hangod. Nem tudom, ki kacagott jobban és csengőbben a pasason, az ápolónő vagy az a kicsi, de legalább roppant széles, egészen sötétbőrű hölgy, aki a beszélgetésünk közben érkezett oda a púlthoz. Az űrge csak tátogott, mint a hal a szakács vágó deszkáján, és gondolom úgy is érezhette magát, különösen akkor, mikor az új hölgy szereplőhöz fordulta. Világszép hercegnő, nincs önnél egy szamurály kard véletlenül? Esetleg egy svájci bicska is megteszi, mert a saját fülező szerszámomat a szobámban hagytam. De ügyfél jött. Muszáj eljárnom a fülei ügyébe. A világ szép hercegnőnek titulált, kedves arcú, de koros asszonyság szerencsére vette a lapot és kinyitotta a retiküljét. If you love a momentán nincs kéznél egyik sem, de talán itt a sütyömben akad valami. Túrt bele a hozzá hasonlóan terebélyes táskába. Ennyi díl is már túl sok volt a doktorkának. – Ez a mars szégyene! – rikkantottam. – Ilyen vadállatokat beengedne a földről! Azzal megperdült és szaporán elügetett tova a folyosó. Soha sem láttam azóta. Nem mintha hiányozna. Annál gyakrabban láttam viszont a, mint megtudtam, goblin asszonságot, vanolje mamát. Amit nem bántam, mert ő volt a kivétel. Mint az iménti sztoriból is látszik, akadtak más helyi csességűek is, nem is olyan kevesen, akik érdeklődtek a hasonlulni nem tudó, mágikusan érzéketlen csodabogár iránt. Még nagyobb nevezetesség lettem, mikor mindezeken túl még az is kiderült, hogy nem csak varázsolni nem tudok, de még a mágia bizonyos fajtáira is szívesen rezisztens vagyok. Az egész kísérletezősdiből ehhez fűződik a legkellemesebb emléke. Egy bájos pixi, jó tét boszorkány, és fehér mágus próbálgatta rajtam a bájitalait. Ez nem volt ellenemre, egyrészt mert a hölgy igazán vonzó külsővel rendelkezett, másrészt mert a tesztekben való részvétel ez esetben azt jelentette, hogy sorra végig kóstolgattam a bájitalait. Arról persze én is olvastam, hogy egykor a földön miféle marhaságokból, általában a lehető legundorítóbb dolgokból kocsvaszották össze ezeket a főzeteket, azért már a teszt sorozat elején tisztáztam vele. Varangyepét, pókálóval dúsított szalamandravért nem iszom. Megnyugtatott, ilyesmitől nem kell tartanom. Ő fehér mágiával foglalkozik, a természet tiszta oldalát használja föl az italaihoz. Némelyiknek kicsit furcsa az Európából érkezettek számára az íze, de mind iható és egyik sem ártalmas az egészségre. Ha véletlenül valamelyik több békává változnál, a régi meséből te is ismerheted az ellenszert majd megcsokollak, és újra ilyen gyönyörű ifjú herceg leszek. Megköszöntem a kedvességét, és megnyugtattam. Nem kell össze-vissza hazudoznia. A két szép személyért is részt veszek a kísérleteiben. Ifjú már rég nem vagyok, a szépségemről meg csak annyit, hogy családi legendárium szerint születésemkor nem én sírtam fel, hanem a szülésznő, mikor meglátott. Postolgattam a bájitalait, Mindegyik előtt gondosan elmondta, melyik mire jó, és várhatóan mi fog történni vele. Lehet, hogy tét boszorkánként marsszerte remek hírnémnek örvendet, de jósnak csapni való volt. Velem kapcsolatban ugyanis csak egyetlen tipje jött be, mikor szerelmi bájit hallalítatok. Ekkor mondta. Ettől az italtól ellenállhatatlan vágyat fogsz érezni az első nő iránt, akit megpillantasz. Nem tudom, hogy gondolt-e arra, hogy ha ő nyomja a kezembe a pohárkát, és előtte iszom meg az amúgy szívva pálinkára emlékeztető löttyöt, akkor igen nagy valószínűséggel ő lesz vágyaim tárgya. Felteszem, mivel nem csak egy szuper bombázó volt, hanem intelligens is, ez benne is felvetődött. Talán nem is volt ellenére. Talán ez is csak a kísérlet része volt. Az viszont biztosan nem volt a kísérlet része, hogy kegyetlenül berúgjak. A marsi bájitalok ugyanis, talán a jobb fogyaszthatóság kedvéért, tetemes százalékban tartalmaznak alkohol. Ütőségük a színes, körömlakszerű, hölgyeknek való likőröktől a jóféle házi pálinkáig terjed, amiben köztudottan feloldódik a szezfokoló. A földön ugyanis akadtak némi nemű problémáim az elfogyasztott alkohol mennyiségével, de a szent cél, a mágia és a tudomány érdekében felfüggesztettem a saját külön szeztilalmamat. Mit meg nem tesz egy derékember a haladásért? A berugással együtt járt a gátlások csökkenése és a szexuális vágyfokozása. Nem akarom részletezni az esetet, mert egy ember nem fecseg ki hölgyekről intim részleteket. Legyen elég annyi, hogy mikor Mári nővé ránk nyitott, egymás mellett hevertünk az ágyban és kellemes fáradtsággal pihentünk. Azért nem mondom, hogy hiányos öltözékben, mert egyikünk sem volt semmi. Mary nővéről csak annyit, hogy kiragyogott a kórház számos pixi nővére közül. Úgy is, mint főnővér, valamint az egyetlen ork a hölgy alkalmazottak között. Modora, még a legjobb napjain is, átmenetet képzett egy különösen durva pokróc és egy légiós őrmester viselkedés módja között. De engem valamilyen felderíthetetlen okból kedvelt. Talán a szegény fogyatékost látta bennem, talán férfias varázsom hatotta meg. Bár ez utóbbit azért kétlem. – Te majd szégyene! Egy pillanatig nem figyel rád az ember, és már is úgy berúgsz, mint egy versenyszamár a pálinka fesztiválon. És nem átallasz fiatal lányokat leteperni a kórházi ágyra? Bár velem kiabált, azért mégis az édes kis boszorkány penderítette ki. Azzal, hogy meg ne lássa többet, mert ha erre jár még egyszer, veszélyeztetve a betegek egészségét, saját kezűleg fog tenni arról, hogy ne flangálhasson jóra való ápoltak között. A kéz emelgetésekor jelentőség teljesen meglengedte péklapát méretű kacsóját, a kapkodva öltöző tündérke orra előtt, és ezzel le minden lehetőséget a vitára. Nekem viszont hozott egy nagy adag kávét, és ettől kezdve kínosan ügyelt arra, hogy alkoholos italok ne kerüljenek a közelembe, és nem maradjak túl sokáig négy szem közt túl csinos hölgyekkel. a emama ellen, neki sem volt kifogása. Nem csak azért, mert a goblin anyóka mindenkit megbűvölt, nem a varázslataival, hanem a személyes varázsával, kedvességével. Még a légiós őrmesterekre hajazó Mary nővért is. Mivel a mama tényleg a mamám lehetett volna, Mary nővért gyorsan kisakkozta, hogy tőle nem kell féltenie. A kedves banya másképp fárasztott le. Ő tudományos alapokra helyezte a mágiát. Szigorúan tudományos módszerekkel dolgozott. Feltételezéseket állított föl, és ezeket megpróbálta a kísérleteivel igazolni, vagy éppen ellenkezőleg megdönteni. Nem keverte a hitet és mindenféle fantáziálgatást a melójába, következetesen ragaszkodott a tényekhez, a bármikor megismételhető kísérletek eredményeihez. Amikben egyszerre voltam kísérleti alany és tudományos munkatárs, a XXI. század interdiszplicináris módszereinek hála. Az eredményekről csak annyit, hogy nem voltak. Márha az abszolút nullát nem tekintjük eredménynek. Mondta is, hogy olyasféle jelenség vagyok a mágiát tekintve, mint a hőmérséklet Kelvin skálájában a tetszőlegesen megközelíthető, de elérhetetlen abszolút nulla. És a poért nem csak az, hogy egyáltalán nem tudom kihasználni a más nyújtotta lehetőségeket, és élni a varázslatok nyújtotta előnyökkel, de jó jószerével mindenféle mágiára, úgymond immunis is vagyok. Illúziókkal, látszatokkal engem is át lehet verni, mint bárki más, de valódi fizikai ráhatást egyszerűen nem lehet produkálni az esetemben. Ezt például úgy bizonyította, hogy a szemem láttára porrá égetett egy kerti padot a kórház kertjében egy tűzgolyó varázslattal. Aztán gyors mozdulatokkal, mintha láthatatlan hógolyó gyúrna, előállított még egy tűzlabdát és hozzám vágta. Ettől szentségeltem, egyrészt mert frászt kaptam, másrészt meg az jó rendesen megperzselte az egyetlen melegítőmet, ami épp akkor volt rajta. Egész rendes lyuk égett a felső pocak részembe. Én viszont még csak enyhe meleget sem éreztem. Csak lükén néztem, ahogy cistereg rajtam a ruha, a tűzgömb ott lüktetett a hasamon, aztán pár másodperc után elosztotta semmibe. Semmilyen meleget nem éreztem, pedig legalább az átégett ruhaanyagnak melegítenie kellett volna ha ugyanezt egy öngyújtó lángjával csinálják, biztosan összeszedek jó pár hólyagot. Sehogy sem értettem, hogy miért nem történt így. A tűzgolyó teljesen valóságosnak látszott, izzott, s hogy kell. Legalább és alapon hatnia kellett volna rám, olyan valóságosnak látszott. De még annyit sem ért, mint három heti vízi hullának a mesterséges lélegeztetés. Azt sem vigasztalt, hogy Van Ojoke mama éppen olyan tanácstalan volt, mint én. Elvileg a mágikus eredetű tűznek pont úgy kéne égetnie, mint a valódi fizikai síkon gyújtottnak. És égetett is mindenkit a marsom. Kivéve engem. Pedig nem is én vagyok a gyevi Csak a mars szégyene. Mert persze ezt a titulust is világá öpítette valami szenzáció éhes firkáz. Azok itt se jobbak, mint az óhazában. Mári nővért réfásnak szánt beszólása rajtam ragadt. Arra a 15 percre, ami hírneves voltam. Két hétnél is vesződött velem, aztán ő is elunta. Pedig a kedves öreglány nem akárki, a marsi ezt kap ki Charles Darwin társaság elnöknője, és mint ilyen az obskurus babonaság, boszorkányság és mágia vitathatatlan nagyja. De néha még az ilyen nagyszerű tudós szakemberek is beleütköznek megoldhatatlannak tűnő problémákba. Mint például én. A reményt azonban nem adta fel, tett egy remek ajánlatot. Szerez nekem egy tök tuti, elég jól fizető állást, ami kicsit sem fárasztó, valamint ingyenes házat a városukban, ahol ellakhatok akár a világ végéig is. Cseréve csak annyit kért, hogy időnként természetesen megfelelő díjazásért álljak a rendelkezésére, segítsek a munkájában. Még egy egészen gyenge szellemi képességű egyed is belement volna az alkuba, tehát még nekem is sikerült. Így kerültem Svaciátóba, lett melóm a helyi terraformáló központban, és lettem tulajdonosa egy egészen helyre kis házikónak, amely ugyanabban az utcában állt, mint van olyok a májéké. Ezt neveztem én a marsi állam gyors megvalósításának. Nagy nehezen átjön a csóringer álmodozó a földről, miután megküzdött az ottani bürokrácia mind a hét fejével, levágni persze nem tudja őket, legfeljebb átverni, és itt beül a tutiba. Csak azért, mert nem képes valamire. Mondták már, hogy nekem csak megszületni volt nehéz. Lehet, hogy igazuk volt. Boldog emlékezetű kármáj biztosan nem szerepeltetett volna hőseként a regényeiben. Az ő hősei általában szemű és éver indiánok, esetleg koronként rajtuk is túltevő sápadtartóak, vagy ha minden kötél szakad, az arábiai sivatag nemes nomádfiai. Ezekből én egyik halmazban sem tartoztam. Olyan remekül elbámészkodtam merengés közben, hogy fel sem tűnt, hogy társaim akadtak, míg meg nem szólítottak. Hé hey, ember! Erre abba hagytam a vöröses marsi talaj bámulását, és felnéztem. Két túl előttem. regált Egy öregebb, ezt a hosszú őszakállából következtettem ki, meg egy egészen fiatal. A harmadik tőlünk vagy húsz méterre ácsorgott, három, közel négy méter marmagasságú magasságú tevetársaságába. Ha figyelmetlenségemért díjat lehetne kapni valahol, bizisten beneveznék a versenyre. A tevék nem azok a lábújhegyen ószágok, hát még az ekkorák. A toaregek se úgy néztek ki, mint a profi besúranó tolvajok, inkább, mint a nagyon mérges marsiak, akiknek a törzsében még dívik a vendett a nemes hagyománya. Szép napot, köszöntem. Ebből biztosan nem lehet baj. Mi történik itt? Mi történt a testvéreinkkel? kérdezte a szakállas. Ő lehetett a szóvívőjük. Hát, ahogy elnéztem, a testvéreitek összecsaptak valamiért ezekkel az újjakkal, és ők húzták a rövidebbet. A két túlélő meg annak rendje és módja szerint nem tudott ellenállni a bebábozódás kényszerének. Nekem csak azt tűnt fel a központban, hogy itt hézak van a párologtatóval, meg a kamerák sem működnek. Kijöttem, hogy utána nézzek, mit tehetek. Hozzám tartozik ez az állomás. Amikor megláttam, hogy mi történt, értesítettem a és seréfet. Már úton van. Foglaltam össze, amit tudtam az ügyről. Nem látom az aurádat, mondta a szószóló. Szinte vádló. Mert nincs, feleltem. Az nem létezik, háborodott fel. Aurája minden embernek van. Mi vagy te, valami gép? Hát ezen újfent elgondolkodtam. Mint a régi Schwarzenegger filmekben. Terminátor. Nem is lenne rossz. Élő szövet a belső fényvázot. 120 évig működő belső energiaforrás. Szinte elpusztíthatatlanul betegségek nélkül, képességekkel. <gül> De tudott te a Terminátor szexelni? Hát, <gül> naja, a géplétnek is megvannak a maga hátrányai. Ember, csak nem egészen olyan, mint te. Hallottál a mágia abszolút zírus pontjáról? Mikor kiderült, hogy milyen vagyok, nagy hírverés csaptak körülöttem. Írtak róla a helyi internetes sajtóba, még a tévében is szerepelte. A csoda mindig bukik a szenzáció éhes polgár. Kb. három perci. Aztán jöhet a következő. De a TV elég rendesen fizetett. Sose vágytam médiasztárságra, de azért a pénzért pár percig kibírtam. – Azért volt olyan ismerős a fizimiskát! – enyhült meg a fő tuarek. – Minden oké, megvárjuk a serifet! – szólt oda a beosztottjának. A tevéknél örködő fickónak is odaintett, hogy nincs hézag. Erre az leengedte a puskáját, amit eddig igencsak szorongatott. Örültem, hogy békés vizekre elvesztünk. Megvannak az előnyei, ha valaki egy ideig celepként működött a médiában. Bár némi kényelmetlenség is jár ezzel. Idegenek gyakran teljesen hülyének néznek, mint a celebeket általában. Leültek mellém a ciszterna betonjára. A béke megköttetett. Talán végleg, talán ideiglenesen. Hallgattak. Szorgalmasan hallgattam én is. Néha szokott sikerülni. Ők meg talán a játékban, amiben szereplők voltak, úgy szólt az egyik szabály, hogy a marsi sivatag hős fiai szűk szabóak. Általában szeretek csevegni, de ezúttal nem bántam, hogy csak üldögélünk és süttetjük magunkat a napon, mint három zöldség a kis kertben. Nem várakoztunk sokáig. Sfaciátó nem volt messze, és Hortenzió igencsak nyomhatta a gázt. Ez lehetett élete nagy ügye. Négyes gyilkosság a sivatagban. Harci cselekmény a párologtató állomásnál. Földi kommandósok törtek a békés marsi kisvárosra. Húzhattak lelki szemei előtt az elektronikus sajtó hatásvadász főcímei. A terepjárója olyan tempóban, akkora porfelhőt verve, és olyan motorgőzzel futott be a párologtatóhoz, mintha a marsi egyenlítő rali egyik versenyzője tenni tiszteletét társaságunkban. Ez az évente megrendezett verseny a Mars legnagyobb terepen zajló autóversenye, a földi Dakar rali mintájára. És persze, hogy rátegyünk egy lapáttal, ez egy kicsit minden marsi mániája, minden áron, mindenben überelni akarjuk az óhazát, itt nem valahonnan valahová kell eljutni. Az egész bolygót kell megkerülni, olyan mostoha körülmények között, amihez képest a földi Dakar vidám vasárnapi sétakocsikázás egy kertváros utcáig. A háború előtt még a földről is seregestől érkeztek autósportrajongók erre a bulira, versenyzők és persze nézők dögivel. De az ellenségeskedéssel a turizmus bekrakkod. Bevándorolni lehet a marsra, jönnek is földiek rendesen. Kivándorolni is lehetne, de én még nem hallottam olyanról, aki visszerepülne a földre. Ott nincs mágia, és egy törpe vagy egy ogre, hogy illeszkedne be a földi társadalomban. Ott olykor még a szomszéd ország lakóit is rühelik a helyiek. Ez van. Aki egyszer a mars mellett döntött, marsi is marad. Mindörökre. Hortenzió némi gyanakvással nézett a tuaregekre, miután káprázatos fékcsikorgások közepette megállt mellettünk, és kikászálódott a járgányából. Van olyan, sokkal barátságosabb képet vágott, de őt nem érdekelt a tíkatúregek. Először a két bebábozódottat vette szemügy, de aztán körbejárta a holtesteket. Szerintem merő formalitásból, mert már én is messziről kiszúrtam, hogy mind halott. Ő pedig, aki az emberek a uráját is látja, akár 50 méterről is meg tud különböztetni egy halottat egy élőtől. Még a vámpíroknak, akik pedig elvileg halottak, de mégis élnek, még nekik is van a a valódi hulláknak nincs aurája. Ahogy nekem sincs. Lehet, hogy hulla vagyok? Ez ezt azért kétlem. Marhaságokon merengek, tehát vagyok. Hogy de kárt úr is szóhoz jusson. Aztán a drága hölgy messzebb is elmerészkedett. Akkor a lendülettel vágott neki a kopász cseppének, hogy azt hittem, a Mont Bradbury-ig meg sem áll. Az esett abba az irányba ugyanis, amerre elindult. De aztán vagy 30 méter megtétele után megtorpant, kicsit nézelődő, majd visszaindult felé. – Mi az ábra? kérdezte tőlem Hortenzió. – Láthatod, intettem körbe. Ebbe a mozdulatban nagyjából belefért az egész párologtató, mi mindnyájan, a környező vidék, de ha valakinek ez nem lenne elég, még a teljes Mars bolygó is. – Ti mit kerestek itt? – fordult az ősszakálló Tuvarekhez. – Más semmit, megtaláltuk testvéreink dílkosait. És mit akartok velük tenni? A törzsi tanács elé visszük az ügyüket. Meg persze őket is. Bártatlan, tisztességes tárgyalást kapnak. Aztán holnap a kellő nap első sugarainál előírás szerint kiveleszük mindkettő. Hortenzion látszott, hogy nem igazán tetszik neki ez a megoldás. Előbb ki kéne faggatnom őket, hogy kerültek ide. Az biztos, hogy nem űrhajóval, vagy sem mégis olyan átszázások lehetett, amit a nem tudnak kiszúni. Teleportáló állomásra nem érkezhettek. Utána érdeklődtem. Darabra megvan minden friss földi bevándorló. Ha bebábozódottak is, hát azok is, akik még a hasonlalás előtt állnak. De akkor ezek kicsodák? És hogy a bánatba kerültek ide? – Fogas kérdés. Bologatott az ősszakálló. Két társa szorgosan utánoztak, ugyanis közben az is odajött hozzánk, aki eddig a meg tevék körül piszmagott. – Olvastam egyszer egy történelmi regényben – Esett ki egy pillanatra a szerepéből, miszerint ő a sivatag vad, romlatlan és kisi tudatlan fia, a tevék felügyelője, hogy egy hallgatag pofának megtüzesített követ helyeztek a mesztelen pocakjára. Rögtön mindenféle érdekeset elárult a delikvens. Az őszakáló feddő pillantására gyorsan befejezte a könyvismertetőt. – Közös marsi érdek, kiderítsünk ezekről. Intett Hortenzió a két bál felé: Minden érdekesen. Ha ez a földiek valami új trükkje. Nem fejezte be a mondatot. Szándékosan hagyta lebegni a kimondatlan fenyegetést. És észszerűen érvelt. Szokása volt az ilyesmi. Bár a méretei és az izomzata bőven alkalmas volt arra, hogy erővel oldja meg a vitás ügyeket, a városban köztudott volt róla, hogyha netán egy részeg rinocérosz elkezd randalírozni az utcákon törvezúzva, Hortenzió, mielőtt radikálisabban fellépne, megpróbálja lebeszélni a balhézásról. Minden Tuareg főmikulása, engem legalábbis a deréktélapora emlékeztetett hosszú szőrzetével, gömbölyded alkatával és nem utolsó sorban a marsi-sivatagi terephez alkalmazkodó színű vöröses burnuszával, mérlegelte magában a kérdést. Nem lehetett lassú járású fickó, mert igen gyorsan döntött. Te fordult a két beosztott towerekhez visszavisitek testvéreink porhüveit a törzshöz megérdemlik a végtisztességet. Ősi halált haltak a más védelmébe. Szerintem ezzel az utolsó mondatával kísért túzott, hogy a demagógiát már ne is emlegessem. A sivatag szép lelkű rémei valószínűleg csak ki akarták a két idepotyantat, zöldfülűnek nézve őket mert nem először fordul elő a bűnözés történetében, hogy jó szándékú és gyanútlan rablók ilyen morcos ügyfelekbe botlanak. Ez a szakmával járó kockázat, mondhatni üzemibaleset. – Én pedig veletek tartok! – fordult vissza Hortenzióhoz. – A kiszetétek belőlük, amire kíváncsiak vagytok, én is feltennék neki pár kérdést. Ez senkinek sem lehetett kifogása. Nem ismerült fel Hortenziónak egészen más jutott az eszébe. Kéne <kül> olyan bűnügyi szemlézést, na, hogy is, ö, helyszíni szemlét kell tartani. Bökte ki végül. olyan kemama, aki közben odaért hozzánk, és eddig csendben hallgatta a bölcs és hatalmas férfiak tárgyalását, megszólalt. Azon már túl vagyunk, drágám. Mi? Hogy? Lepődött meg Hortenzió. Már megejtettem a helyszíni szemlét. A két földi, nevezzük egyelőre így őket, bár nem tudhatjuk biztosan honnan érkeztek, innen nem messze ért földet. Intet abba az irányba, amelyre a nyomokat követte. Nyilvánvalóan ide teleportálták valahonnan, de a célterület meghatározása nem volt valami pontos. Jóval a talajszint felett materializálódtak, magyarán akkor átestek, mint az ólajtó. Rendesen odaverhették magukat a felszerelésükkel, hátizsák, mi egyéb, Egészen mélyük vannak ott a homokos talajban. Az egyikük hasra érkezett, a másik a hátára. Ha volt valami törékeny a zsákjában, az biztos nem úszta meg épségben, A zsák jó mélyen belenyomódott a talajba. Soda, hogy a viselőjének gerince nem tört. Fiatalok edzettek, gyorsan összeszedték magukat, nem heverésztek sokáig a homokban. Gyorsan talpra és elindultak ide a ciszternához. Az egyikük férfi közel két méter magas lehet. Ezt a lépései hosszából sakkoztam ki. Súlyos egyéniség, és ő cipelhet a cókmoknyuk nehezét. A másik nő, vagy szokatlanul kislábú férfi. Talán 170 centi magas lehet. Elég sportos mozgású, mert ekkora zakózás után még szögdécselni is volt kedve. Valószínűleg azért ugrált, mert ezen a gravitáción jóval nagyobb nehézkedéshez szokott izmai egész szép magasra felrepítették. Így akarhatta, mint egy magas lesről szemügyre venni a környéket. Talán arra volt kíváncsi, hova is érkeztek. Talán arra, hogy látta-e valaki az érkezésüket. Az sem kizárható, hogy mindkét feltételezés igaz. Pekhükre vagy a támadóik pekhjére, ez nézőpont kérdése, a közelben kóborló nomádok kiszúrták őket. Tényleg nagyon közel lehettek, mert a beérkezőknek jóformán még arra sem volt idejük, hogy lepakolják a holmiukat, már is a nyakukba estek. Köszönés helyett rögtön lőhettek, mert vagy húsz méteres távolságból senki sem áll le ordibálva beszélgetni, ha közelebb is mehet. A tuarekek először csak kézi fegyvereket használtak, úgy bélhették, a két idegen ellen az is elég lesz. Jó nagyot tévedtek, csak az vigasztalhatja őket, hogy az életben többet nem fognak tévedni, mert ebben rögtön bele is haltak. A gyors lefolyású mini ütközet végén, hiába próbálkozott az egyik Tuareg még mágikus csapással is, ezek a tűzlabda varázs is kitértek. Ez is bizonyíték arra, hogy fiatalok, ügyesek és jó reflexűek. Itt a marson bármelyik földi tud nagyot ugrani, de időben nagyot ugrani csak az, aki kiváló reagáló készséggel rendelkezik. A tűzlabda itt se lassabb, mint bárhol másutt a világegyetemben. Azt magatok is tudhatjátok, hogy nem egyszerű kitérni előle az szakáló a tevék felügyelőjére nézett. A fiatal fickó arcát egy égésnyom tette markánsabbá. Nem csúfította el, azt nehéz lett volna. Épp csak meggyőzőbb látványt nyújtott a sivatagi rabló szerepében. Mindent összeszedve, folytatta jokem Jokemama, világos a képlet. Két földi profihoz van szerencsénk, akiket alaposan kiképeztek kis gravitáción megvívandó küzdelmekre. Mivel a földön a gravitáció ugyebár adott, azt nem lehet pénzzel vagy hatalommal befolyásolni. A Holdon készíthették fel őket. Az pedig még ma sem mulatság. Ráadásul valamiféle hivatalos, vagy legalábbis félhivatalos támogatást is kellett kapniuk, mert a földi államok úgy őrzik a Holdi gyarmataikat, mint féltékeny vatkan a nőstényét. Elég nekik a mai függetlenségi háborunk, a Holdra már jobban ügyelnek. Ez arra van, a felkészítésük, az idejuttatásuk, meg a megbízóik nem akárkik az óhazában. Ha egy ország katonái, akkor az nem valami elmaradott harmadik világbeli operett hatalom. Ha meg magáncég küldte őket, akkor a tőkéje lehet, hogy simán zsebrevákat pár kisebb banánköztársaságot. Csak az a kérdés, miért jöttek? Mit akarnak? Azt majd belőlük. Nézett áhítottal és szerelmesen a kedvesére Hortenzió. A tuaregek leesett állal tették ugyanezt. Nők most látták Sherlock Holmes legjobb marsi tanítványát először munkával. Conan Doyle, a deduktív logika nagy híve, sírva törölhette volna a szemét a hibátlan és logikus következtetéseknek sorozata hallatán. A tuaregek áhítata inkább hortenzió hatalmas tenyerei irányában nyilvánult meg. Ezekkel a markokkal tényleg bárkitől bármit ki lehet pofozni, még akkor is, ha nincs is benne. És a cucaik? kérdezte az olvasottabbik tuoreg. Gondolom nem tett még le arról, hogy némi bevételhez jusson, ha már a kivégzés bizonytalan ideig elmarad. Persze, a cucaik, amiket természetesen nem vizsgáltam át. Aki hallott már a marshoz való hasonulásról, az tudja, hogy a bebábozódás előtt, de akár a kezdetekkor érdemes villámgyorsan megszabadulni a felsőruházattól és egyéb zavaró tárgyaktól, mert igen kellemetlen mindenféle biciklacak társaságában múlatni az időt bábállapotban. A hasonló mars jelölt nem a legfényesebb mozgás koordinációval bír, már ha tud egyáltalán mozogni. Egy szorosra húzott nadrágszíj, egy kényelmes bőrcipő, iszonyatos kínókat tud okozni, ha átváltozás közben megnövekednek a méretei. Arról, hogy egy zsebkés vagy hasonló miket tud művelni a tájékozatlan a burakkal, már ne is ejtsünk szót. A sietősen levetett és egymásra dobált holmik ott hevertek a hátizsákjaik mellett. Kutyaközönséges, földi, tereptarka öltözékek, bakancsok. Ilyen cuccokat bármelyik nagyobb marsi bevásárlóközpontban is lehet kapni, csak épp a kutya sem veszi őket. Az tény, hogy túrázáshoz, terepmunkához elég erősek, de arra semmiképpen sem jók, hogy elrejtsék viselőjüket. A földi terepszínek úgy ki a marsi tájból, mintha külön táblát tűzne ki magára valaki. Éde figyeljetek, itt akarom álcázni magam! Hortenzió hatalmas markaival összenyalábolt az egész hóbelevancot, és a tevék készséges segítségével a terepjárója mellé cipelte valamennyi holmit. A ruhákat ő vitte, a Tuarega két átlagos méretű katonai málhazsákot. A zsákok elég laposak voltak, nem sok holmit hozhattak magukkal. Két majdnem üres hátizsák, kulacsok, két táborjások. Nem az a komoly turista felszerelés. Nekem sehogy se stimmelt ez az ügy. Azt tudti, hogy sose fogok vanoljok-e ma magasságaiba emelkedni, legalábbis ami a megfigyelést, meg a helyszínelést illeti, de én se arról a falvédőről másztam le, amelyik az egyszerű élet szépségeit hirdeti. Néztem, ahogy Hortenzió leszórja a ruhákat, a Tuareg ledobja a zsákokat, és sóváran pislog rájuk. De a serif könyörtelen volt. Az ő cuccuk, az ő cuccuk, bárkik legyenek is, és ezt be is visszük a városba. A tevék de az átlagosnál kapzsi felügyelője már nyitotta a száját, hogy tiltakozzon, de a Tuareg Mikulás egyetlen pillantással belé folytotta a szót. Gondolom neki volt annyi esze, hogy belássa, ilyen akadékoskodással nem kéne rontania a helyzetükön. Csak a vak nem látja a nyomokból, hogy az övéik voltak a támadók, és a serif nagyvonalúan nem forszírozza ezt a kérdést, párkacat nem ér meg annyit, hogy felpiszkálják benne a törvényzord őrét. Még a végén rátalálna kérdezni. Hogy is van ez? A törzsetek mellékállásban frissen érkezettek kifosztásával foglalatoskodik? Akkor mi is a fő tevékenységetek a csavargáson kívül? Csak nem valami rablóban vagytok az alibabából? Menjetek! Adta ki a parancsot az őszakálló, csak hogy már végre megszabaduljon a két társától. – Testvéreinket vigyétek vissza a törsöz, a tevékkel együtt! Ez ellen senkinek sem volt semmi kifogása. Hortenzió, ha nagyon akar, ragaszkodhatott volna hozzá, hogy további vizsgálatok céljából bevigye a tetteseket Sfaciátóba, de ő se akarta feszegetni a húrokat. A tuaregek babonással ragaszkodnak a halottaikhoz, sose hagynának hátra egyet sem. Viszont sírokat sem látott még senki, ahová az övéiket temették volna. Egy rossz májú hulladémon ismerősöm azt állította, hogy kannibálok és mindenféle vallási okokra hivatkozva felfalják elhunytásaikat. de szerintem ezt ő maga sem gondolta komolyan. Csak jól esett neki eljátszani az ideával, ellábrándozni egy ízes hullákból készült friss vacsoráról. Úgyhogy gőzöm sincs, miért ragaszkodnak a halottaikhoz, de nem is kell nekem mindent tudni. – Olykor édes a tudatlanság, mint a jó minőségű barcipán. A tudással meg olykor csak gondok vannak. – Gondoljunk csak Ádámra és oldal boldájára Évára, akiket kilakoltattak Paradicsom nevű kellemes otthonukból, csak mert a tudás fájának almájából lettek. Na, útjá! Okay. Megvártam, míg a tuaregek felerősítik szomorú terhüket a tevére, és maguk is felszállva búcsút intenek nekünk. Lassú léptekkel vágtak neki a sztyeppének, mint akinek nem sietős megvinni az otthoniaknak a rossz hírt. Van olyan -e még integetett is utána. <gül> Romantikus a lelkem. Csak mikor már kellőképp eltávolodtak tőlünk, jöttem elő a farbával. Szép kerek történetet adtál elő, van új -e Csak a baj vele az, hogy marhára nem stimmel. Erre már Hortenzió is odafigyelt, aki közben azzal foglalatoskodott a Tuareg Mikulás segítségével, hogy a webábozódottakat felpakolja a terepjáró platójára és kellő biztonsággal lerögzítse, kipárnázza őket. A marsis cseppe úttalan útjai piszokrázósak, és akkora kövekbe botolhat az ügyetlen utazó, mint otthon a egy. A mama kis, búss értettséggel nézett rám. Senki sem szereti, ha kételkednek a képességeiben. Amit elmondtál, az akár még igaz is lehetne. Mégis hibázik egy apró, de lényeges dolog a mesében. Ugyan mi? Az idő. Az idő? Tette csípőre a kezét. Mi van az idővel? Mint tudjuk, kezdtem az előadásomat a megfelelő hülye tudalékossággal. Hozzávetőleg két-négy óra elteltével a földről érkezettek óhatatlanul bebávozódnak. Kivéve téged, szúrta közbe a mama. Kivéve engem, ez most nem érdekes, hanem a kettő négy óra, meg a felszerelésük súlya. Magad mondtad, rendesen odaverhették magukat a nehéz felszerelésükkel, egész mélyükak vannak a homokos talajban. Az a két málhazsák nem látszik túl nehéznek, de nem is ez a legfontosabb. A bebábozódása a fő kérdés. Megérkeznek, a nyakukba esnek a túregek. Gyors csata lehetett. Semmi sem utal arra, hogy itt órákig tartó lövészárok harcokkal húzták volna az időt. Lezajlott. Pár perc sem kellett hozzá. És aztán leültek valamelyik kőre, és várták, hogy mikor jön már rájuk a bebábozódás elkerülhetetlen kényszere. Miért? Simán odébb állhattak volna, hiszen már meg a tevéket is szereztek. Azok pedig elég gyors országok, Kilométerekre is eljuthattak volna innen a be beindulása előtt. Mégis maradt. Miért? Hogy bevárják, hát ha erre vetődik még pár tuareg és békésen kinyírja őket, amikor maga tehetetlenül fekszenek? Mert ha ezek erre jöttek, jöhet még más is. És ha nem voltak teljesen hülyék, arra is gondolniuk kellett, hogy ez egy párologtató. Ha megsérül, már pedig rendesen megsérült, intettem a Tesla oszlop felé, akkor azt rövidesen észreveszik. Anyavajába. Az egész világunkat folyton folytonforvás kamerákkal kímelik. A földre ez még hatványozottabban igaz. Magad mondtad, hogy ezek profit. Pontosan tudták, ha maradnak, megtalálják őket. És mégis maradtak. Pont az volt a szándékuk, hogy mielőbb rájuk akadjanak. – De miért? – dörmögte Hortenzió. Látszott rajta, hogy nem tetszik neki, hogy kételkedem van olyok-e mama helyszínelői képességeiben, de neki is szüget ütött a fejében. Miért nem léptek le? Mert nem volt hova. Adtam meg a választ. A tér-idő kontínium már csak ilyen. Ha idő lenne megpucolni valahonnan, de hely nincs ahová menekülhetne az ember, akkor minek rohangálna? Einstein nagyapó rendesen kitalálta az egészet. Ezért maradtak itt. Nem állítom, hogy nyugodtan a fenekükön, mert tudták, hogy nincs hová menniük. Nem tudnak elbújni az elkövetkezendő csapás előtt. Isten! Kapta a szája elé a kezét, vanujeke, Öngyilkos terroristák, Atombomba, fegyver. Ide? Mutattam körbe. Ki anyavaja akarná szétbombázni ezt a pusztaságot? A legközelebbi helység Sfaciátó. Van olyan jelentős, van annyi lakosa, hogy bombát érdemeljen? Frászt! Adtam meg magamnak a választ. Meg aztán egy atomfegyvernek súlya van, még itt a marson is. Főleg, ha azt akarjuk, hogy nagyot is durranjon. Egy akkora bomba, amit egy ember elbír, ekkora távolságból még a mi hőn szeretett városunkba se nagyon tennek át. Baktériumbomba? Itt mit lehetne megfertőzni? A gazokat? Vagy a gilisztákat a föld alatt? Arra gondolhattak, hogy ez egy állomás és a vízpárával a levegőbe juttathatnak valamit. Vagy, hogy előbb-utóbb úgy is jön ide valaki karban tartani az eszközöket. Ötletelt vanulje mama. – Maradjunk annyiban, hogy aki ezt az akciót kitervelte, az gondolkodott. Nem úgy, mint mi. Eddig. Az ősszakálló Tuareg méltatlankodva nézett rám, hogy kétségbe vontam a szellemi képességeit. Aztán felfogta, hogy nem csak őt kritizáltam, hanem minket, valamennyiünket. – Gyerünk, lőd az okosságot! – Hortenzió. – Mert eddig azért nem mondtál valami sokat. Mi az, ami a marson van? Viszont a földön nincs kérdeztem. Vagy csak nagyon kis mértékben. Ami ott nem különösebben veszélyes, de itt akár városokat változtathat porrá. A mágia. Bögteki rövid gondolkodás után van őjeke mama. Nem mondtam semmit, csak bólogattam. Mágikus támadás. Lepődött meg kortenzió. De hogyan? A földön nincs mágia, nem működik a varázslat. Nemrég olvastam erről tanulmány. tanulmányt. Inkább nem mesélném el, hogy miről is volt benne szó, mert elég hosszú lére eresztette a tudálékos írója, de az elképzelései elég logikusnak tűntek. De ne fecsegjek már annyit, mert nem lehet mások időnk. Ti ugye megérzitek, ha valahol a közelben valami mágikus erőforrás, tárgy, amulett, tudom is én, mi a nyavaja van? Persze, bólogatott Hortenzió. Az ilyesmit még az olyan kocavarázsló is megérzi, mint én vanolj a magam, amik akkor is kiszúrja, ha elfalaszták, vagy mélyen a föld aláásták? Az utolsó félmondatnál elakad. Sokan nézték már lükének a serifünket, mint a nagy darab drabális fickókat általában. Mintha a dúzzadó izmok kizárnák a koponyában az agyvelő jelenlétét. Ez a férfiakra vonatkoztatva ugyanolyan ostoba stereotípia, mint a nőknél az, hogy a szépség nem lehet egyben okos is. Hát pont ez az, Bólogattam, és a bebábozódottak holmia felé intettem. Milyen helyre kis tábori ásóik vannak? Ugyan minek? arra nem volt gondjuk, hogy legalább egy nyavajás sátrat hálózsákokat hozzanak magukkal, mikor pedig itt piszok hidegek az éjszakát, minek cipelték az ásókat? Talán magán akartak telepíteni? Vagy lövészárok rendszert kiépíteni egy majdani partra szálló egységnek? a marhasságot még egy földi tábornok sem okoskodnak ki, pedig én voltam oda át katona, tudom, hogy a tábornokban ritka az éppesű. Elhallgattam meg pillanatra, aztán folytattam. Rajta, innen tiétek a terep, a szószoros értelmében, hiszen én, mint a Mars szégyene, még arra is képtelen vagyok, hogy belássak a föld alá. Hortenzió a tarkójára tortálta a sztetszonka Rögeszmésen ragaszkodott az ilyen kalapokhoz, úgy tartotta egy serif, nem láthatja el másban jól hivatalát, csak is olyan fazonú kalapban, amilyet hajdan a vadnyugati serifek viseltek. Ráadásul következetesen kitartott amellett, mellett, hogy a kalap színe csak is fehér lehet. A régi western filmekben ugyanis a jó fiúk mindig fehér kalapot viseltek, a rosszak meg feketét, hogy a leghülyebb mozinéző is tudja mi az ábra. A fehér kalap tényleg jól lát neki, remekül harmonizált zöld bőrével, már ha valakinek tetszik az ilyesmi. Egy fanatikus Ferencváros szurkoló minden bizonyal extázisba esett volna a zöld-fehér színek ilyen felmagasztalás előtt. A Fradi béközép közé pedig azonnal tagjai közé fogadna, főleg egy Fradi utemecs esetén, mert ekkora izmok jól jöhetnek a harmadik fél időben. De hol a bánatba keressük? A föld alatt? De mer? Nézett rám tanács talanul a seri. Amilyen régen érkeztek, jó darabutat is bejárhattak. A föld látni meg nem is olyan könnyű, mint te azt hiszed. Nehéz mágia! Bíz csak rám! Fogta meg a karját vanó mama. Én elég messzire ellátok a föld alatt is, és sokáig fenn is tudom tartani a röngencem igézetet. Az nekem is jól megy, mondta a tó a Sokat gyakoroltam, jól jön a simatakba! Ha elásod holmik után kutat az ember. Fejeztem be gondolatban a félbehagyott mondatát, de nem akartam kötözködni vele, ezért hangosan csak ennyit mondtam. Kösz, hogy besegítesz. Egyébként hogy szólíthatunk? Márha elárulhatod a nevedet ilyen méltatlan személyeknek, mint amilyenek mi vagyunk, akik nagy szerencsétlenségünkre nem tartozunk a törzsethez. Josszuk vagyok, a sivatag rettenete, húzta ki magát büszkén a kérdezet. Ettől még inkább egy agyament Mikulásra emlékeztetett, aki parányi elmezavarában arabnak akarja átszázni magát. Megható látványt nyújtott, mélyen megerősített abban a hitemben, hogy az emberi hülyeség örök és halhatatlan. Akkor van a mama, Yusuf a sivatag rettenete. Kezdjetek koncentrikus körökben körbejárni az állomás körül, és figyeljétek, mi van a földdel. Nem kell erőlködnötök, nem áshatták túl mélyre, amit lástak arra se idejük, se energiájuk nem nagyon lehetett. Engedelmesen indultak is, mintha holmi vezetőféle lennék, pedig nem szokásom az ilyesmi. Még hortenzió is hozzám fordult. – És én? Én mit csináljak? – Kedvem lett volna megkérni, hogy dzsiggeljen egy kicsit, mert eddig még csak rajzfilmen láttam táncoló ógrét, de ehhez azért még én sem vagyok elég szemtelen. – Próbáld meg a nyomaikat követni! Csak úgy szembe, tudod, mint a veszternekben, a prériken szokás. Nem véletlenül hivatkoztam a kedvenc műfajára. Az ekkora pasiknak is van lelke. Nehogy már feleslegesnek érezze magát csak azért, mert nem tudja olyan jól azt a varázslatot. Elégedetten bólogattak. Tetszett neki az ötlet, de nem állhatta meg, hogy felne tegyen nekem egy kényes kérdést. És te mit fogsz csinálni? Amihez a legjobban értek. Semmit. De hát... – Lehet, hogy az egész marsot veszély fenyegeti. – Háborodott fel. – Te meg csak ülnél itt, és… – És ha nem itt ülök, attól elmúlik a mars fenyegetettsége? Mert akkor szívesen odébülök. Megrázta Megráztam a fejem. – Amilyen remek megfigyelő vagyok a fantasztikus, koncentráló készségemmel, simán elsétálhatnék a rejtek hely mellett még akkor is, ha az Empire State Buildinget ásták el oda. Nem is tartott sokáig, mire rátaláltak. A kereső bajnokság nyertese van olye kemama volt, ahogy előre megtippeltem. Kár, hogy senkivel sem fogadhattam rá. Igaz, azt szokták mondani, hogy úriember biztosra nem fogad, de hol vagyok én az úriembertől? Ha zongorázni tudnám a különbséget, valószínűleg hosszas koncertkörútakat tartanék, és betegre keresném magam a rajongók jó voltából. De pont annyira nem tudok zongorázni, mint ahogy fogadni sem szoktam soha. Ebből kifolyólag áldogálhatok a marson, egy kis társaság negyedeként, és bámulhatom a vöröses talajt. Ügyes fickók, jegyezte meg Hortenzió. Biztos, hogy ideásták el azt a valamit? kérdezte meg még egyszer van a mától. Én nem látok itt semmi különöse, pedig értek a nyomolvasáshoz. Tuti, hogy itt van, amit keresünk. Bökött mutató a körülbelül egy négyzetméteres földterület felé van olyan kemama, amit úgy álltunk körül, mint gyászoló rokonság a gazdag örök hagyó koporsóját. Óvatosan, ásóval kiszedegették a ritkás növényzetet, mint a gyep téglákat egy kertészetben. Kiásták a lyukat, a homokot, földet, talán a hálózsákjaikra, vagy alkalmas takarószerű anyagra dobálták, hogy ne maradjon földhalom. Beletették a két ládát a ködörbe, és betemették. Alaposan letaposták a talajt, és visszatették rá a gaztéglákat. A megmaradt földet pedig a takaróval odébb vitték, és szórták szét, hogy minél kevesebb nyom maradjon, hogy megbolygatták a talajt. Még valami könnyű mágiát is használhattak a föld sebeinek gyógyítására. Ha nem keresünk kifejezetten errefelé valamit, ha nem tételezzük fel, hogy elásták, sose szúrtuk volna ki. Akkor lapátra fel, javasoltam. Te ki akarod ásni? ütődött meg Yusuf. – Nálunk nincsenek szokásban az ilyen gyanús munkára emlékeztető tevékenységek. Az ilyesmit mindig az asszonyaikra hagyják. Elvégre hölgyek ki az elsőség. Egy igazi marsi férfi csak a három vén, úgy, mint varázslás, vadászat, verekedés, legfeljebb tolvajlással emeli a saját és törzse életszínvonalát. Ez nem holmi halott hagyomány, hanem de facto törvény. – Hát – húztam el a szót – ha nem sikerül rádumálni a cuccot, hogy magától kimásszon a föld alól, akkor muszáj lesz. De csak abban az esetben, ha kíváncsiak vagyunk, hogy mit is kapart a keride. Most még megtehetjük, hogy szépen megfordulunk, és elhúzunk innen a távoli sunyiba. És ha valami érdekes... Így a sivatag rettenete. És ha forralnak valamit ellenünk? Így van, a mama. És ha ez itt valami fegyver... Így ez jó. Hát éppen erre vagyunk kíváncsiak, nem? adtam meg a választ egy újabb kérdéssel, és elindultam vissza a bebábozódottak cuccaihoz, azért a bizonyos két rokonszenves tábori ásóért. Amikor visszatértem, még mindig a talajt bámulták, és szinte hallani lehetett, hogy zakatolnak fejükben az észkerekek. De vannak olyan esetek, amikor okoskodással semmire sem megy az ember, mikor muszáj tenni valamit. Ezt még a hivatásos naplopó is kénytelen vagyok elismerni. Az egyik ásót hortenziónak nyújtottam. A kis szerszám elég nevetségesen festett a hatalmas markában. Kávé olyan volt, mintha én ragadnék homokozó lapátot komolyabb terepmunkához. A másikkal meg én láttam a dolgoknak. Ezt meg se próbáltam, hogy Yusufnak adjam. Nem kívántam vitába bonyolódni bele. Ő biztos, hogy méltóságán alulinak tartaná a kubikolást. Én meg előbb-utóbb szájon akarnám vágni. Nem jobb a békesség? Az fel sem merőd, hogy van olyeke ma már a sózzam a szerszámot, annyira azért tisztelem a hölgyeket, meg az idősebbeket, hogy az izomerőt igénylő melókat ne lőcsőjem rájuk. Mást lehet, de a fizikai munkában jobba kapasít. Általában. Mert erről szögesen eltérő véleménye lehet annak a nyálasan ellenszenves csapattársamnak szép reményű futóatléta voltam régmúlt ifjúságomban, aki tett valamilyen subhumán megjegyzést Egyesületünk egyik kéziladdás hölgyére. A leányzó nem csak roppancsinos és igen tehetséges átlővő játékos volt, de hatványozottan heves vérmérsékletű kardos menyecske is. A történteket rövidre fogva csak annyit. A meggondolatlan ifjú ember akkora pofont kapott, hogy csak azért nem ment át egyik füle a másikhoz látogatóba, mert az orráról visszapattan. Szívből sajnálom, hogy nem sikerült valami adathordozóra rögzítenem ezt a fülest. Szívesen lejátszanám a megörökítette a fért, oktatófilmként, olyan gyenge elmélyűeknek, akik a nőket gyengébbik nemként apostrofálják. Ez nálam teljesen normális. Miért lapátolni kell egy kicsit, rögvest elkalandozik a figyelmem, és elmerengek ifjúságom szép emlékein, hogy a másik is odaférhessen a munkához. Ne panaszkodhasson, hogy neki nem jut elég. Én úgyse vehettem volna fel a versenyt Hortenzióval. A marson, állítólag, ezt még nem volt szerencsém alaposan tesztelni, az alacsonyabb gravitáció miatt lassabban öregszenek az emberek, és a hasonulás is alaposan belezavar a biológiai óra működésébe. Tudtam, hogy Hortenzió vagy húsz évvel idősebb nálam, bár ez egyáltalán nem látszott. Igaz, hogy nem is lehetne összehasonlítani egy középkorúnak mondott véntrottyost egy duzzadó izmú ogréval, aki olyan tempóban lapátolt, hogy egy kisebb hatásfokú munkagép csikorgó fogaskerekeiből rózsda könnyeket kicsi holva könyörgött volna neki a mutatvány titkáért. Én inkább csak akadályoztam az ásó bajnokot, ahogy tüsténkedtem körülötte, hogy legalább jelképesen odéphajt csak egy-egy lapátföldet. A viharsebes munka nem tartott sokáig, viszont a idő alatt is tetemes mennyiségű marsi talaj változtatott helyet. Hortenzió mozdulatai egyszerre csak lelassultak. Hirtelen nagyon megfontoltá vált. Ebből csak egy részek kanári nem sejthette, hogy közel jár az elásott tárgyakhoz. Aztán míg az ásót is félredobta, csak hatalmas markával söprögette odébb a laza homokos talajt. Errefelé még nem igazán tettek ki magukért a falánk földi iriszták, humusznak hírehangva sem volt. Csak a két ládának. Körvonalaik átsejlettek a vékony földréteget. Hortenzió is abba hagyta a melót, és felemelkedett a gugolásból. Áldogáltunk, és bámultunk le a sekély gödörbe, mint kutya a tányérjába, ha hiába vár a vacsorára. – Mi van a ládákban? – kérdeztem. – Hát, ha csak én vagyok, annyira vaksi, hogy nem látok át a poron, meg a ládák néhol előcsillanó ezüstös, fémes falán. Hortenzió csak megvonta a vállát. Jusszúf előhúzta a kését. Mivel a helyzet nem volt olyan, hogy picskázáshoz készüljön, tévedhetetlenül kiokoskodtam, hogy ő se lát bele a földiek csomagjaiba, és most némi kézi munkára készül, egy kis feszegetésre, amiben már nagy gyakorlatot szerezhetett rovot múltjában. Van őjekkel lehúnyt szemmel, nem mondhatom, hogy nézett, a ládákra. – Dobozok vannak bennük, – mondta. – Dobozok mind a kettőben, meg valami időzítő szerkezet. Azt nem látom. Érzem pontosan, mikor jár le az idő, de már nincs sok hátra. Ha az óra a nullához ér, beindulnak majd a ládákba szerelt villanymotorok, és elemelik a ládák fedelét. A fedelek pedig úgy vannak megcsinálva, hogyha felemelik őket, ezzel a mozdulattal a hozzájuk rögzített drótok segítségével automatikusan kinyitják a dobozokat is. Vagyis tök mindegy, mi csinálunk. Sóhajtott és kinyitotta a szemét. Ha nem teszünk semmit, magától kinyílik az egész. Ha pedig mi fel, csak azt tesszük, amit a ládák készítői is meg akartak tenni. Ami nem biztos, hogy jó nekünk. Ha nem akarjuk, hogy kinyírjanak, akkor rájuk is ülhetünk, kockáztatta meg Yusuf. Nem hiszem, hogy akkora teljesik motorokat szereltek bele, hogy azok megbírkoznának a súlyunkkal. Nem lenne a világ legjobb mulatsága itt kotlani ezeken a szögletes tojásokon és várni a csodára. Jegyezte meg Vanuljeke mama. És ha körbekötnénk őket kérdezte Hortenzió, aki egy kicsit konstruktívabb elme volt, mint a sivatag összakáló réme. Van egy csomó köté a A hozzájuk lehet nyúlni? Akadt meg. Bírják a mozgatást? Nincs bennük mozgásdetektor vagy rezgés kapcsoló. Azok hogy néznek ki? kérdezte a mama. vagyunk lőve? Sóhajtót jusszuk. Aki látja, nem tudja, mit néz. Aki pedig meg tudná nézni, mi az ábra, az nem látja. <gül> Klasz kis csapda. Csak ez a javából, Legyintett Hortenzió. Annyira azért nem, jegyeztem meg. Milyen dobozok vannak belül? Nem tiszta a kép. Talán, ha óvatosan lesöprögetnénk róluk a földet. Mondta bizonytalanul van őjekem mama. Ránéztem Hortenzió mancsaira. Hát, <gül> azokkal valamit óvatosan csinálni. Jusszú szakértelmében meg csak akkor bíznék, ha a ládákat pajszerrel kéne feszegetni. Nincs más hátra, enyém a pályam. Majd én söprögetek, mondtam Búsa. Az óhazában, a hadseregben ez volt a fő profilom. Azóta eltelt 30 év, eljutottam a marsra, de pont ott tartok, mint egykor. És még mondja valaki, hogy a fejlődés, mint olyan, létezik. Letérdeltem és belehajoltam a gödörbe. Nagyjából abban a pózban, ahogy Mohamedán testvéreink imádkozni szoktak. Szép, óvatosan elkezdtem félersimogatni a talajt, ahogy szűzlány a megrontója. Könnyen ment, és nem is tartott sokáig. A két fémtábla bordázott teteje nem lett egészen tiszta, de nem is az volt a cél, hogy fényesre súvickoljam őket. És most áltam fel, mikor végeztem. A mama úgy merett a ládákra, mint a pekhes játékos a kerékre a kaszinóban, vasárnap hajnalban, mikor az utolsó vasát tette egy számra, hát ha visszanyer mindent. Figyeltem az erőlködését. Yusuf és Hortenzió is igyekeztek rendesen, hát ha ezúttal sikerült többet látniuk a trükkös ládák belsejéből. Nem sikerült nekik. Van a -e mamának viszont igen. Elfordult a gödörtől. Helyzet? kérdeztem. Dibbuk dobozok vannak bennük. Felelte röviden. Az jó, bólogatta. Vagy nem jó? Mi az a dibbuk, és miért van neki doboza? A díbbuk egy olyan eszköz, amit a régi zsidó hagyományok szerint szelleműzéskor használtak. Kezdte a magyarázatot vanulje kemama a gyengébek kedvéért, vagyis mindhármunk kedvéért. A dibbuk szellem, démon, tudom is én micsoda, amit kiűznek a szerencsétlen halandóból, akit valamely okból megszállt. Ilyen dobozokba zárják gonosz lelkeket, amiket sikerült kiűzni a páciensekből. Akkor a dibbuk doboz olyasmi, mint egy palack, amiben zártak. – következtetett éles elmélyűen a sivatag réme. – Majdnem. A dsinn nem szokott megszállni senkit, önálló formában létezik, legalábbis a legendák szerint. A dibbuk pedig nem más, mint egy parazita, egy olyan gonosz lélek, amelyik életében olyan védket követel, hogy még a pokol sem elég rossz neki büntetésként. Ezért a világban kóborolt, áldozatára lesve. Alkalmas alanyra lel, beköltözik a testébe, megkísérli onnét kiszorítani az áldozat saját lelkét. Ne dőljetek be a bukmékereknek, akármekkora mekkora ócot is kínál fel, minden esetben a dubbik győz, és a megtámadott személy lelke kiszorul a saját testéből. Mint egy maga is dubbikká válik. Márha idejében ki nem űzik a dubbikot az áldozatból. Mert mint minden bajra erre is van orvosság. Kezdett volna bele egy hosszabb eszmefuttatásba, van ugye, hogy a tudatlan nebulókat felvilágosítsa a világ dolgairól. De én udvariasan félbeszakítottam. Már csak azért is, mert nincs minden bajra orvosság. Stop! Akkor ez olyasmi, mint egy láncreakció, igaz? Egy kárhozott lélek kilök kínyában egy másikat a helyéről, az pedig, mivel visszatérni nem tud, Addig bolyong, míg nem talál magának egy olyan testet, amiből kitúrhatja az ébennel lakozó lelket. Így igaz, Bologatott van őjeke De nyilván itt is lehet valahogy szabályozni a dolgot, mint az atomreaktorokban a maghasadást, grafittal, vagy mint a vámpírok esetében. Azokat is le lehet állítani, mert ha nem lenne így már, a világon mindenki vámpír lenne, vagy halott. Ami majdnem, de azért mégsem egészen ugyanaz. A dubikot ki lehet hűzni a gazdatásból, és be lehet zárni egy ilyen dovozba. Nem kell hozzá más? Ragadta el ismét van új a máta a hév. Ez a baj a hajdani tanítónénikkel. Hiába igaz át azóta másik és slettek, boszorkányok, azért a régi hév nem hagyott talál. Gyakran engednek a kísértésnek, és olyankor is okítani akarnak, mikor nem egészen alkalmasra a pillanat. Mint ahogy ez az idő sem tűnt épp megfelelőnek néprajzi, mágia történeti előadások meghallgatására. Felhívnám a figyelmedet arra az apró, de nem elhanyagolható tényre, hallgattam el ismét udvariatlanul a mát, hogy ezek a dubbikok már plímán kivannak űzve mindenféle testből és saját összkomfortos dobozaik lakói. Ahonnap kicsinyes rossz szándékból ki akarják őket lakatolni. Legyenek csak ágról szakadt, kivett kutyák, marjanak bele abba, akit érnek. Ha nyílnak a dobozok, biztos, hogy előbújnak. Mint a kakukk az órából, egészkor. Mólogatott van olyeke, mama. Ezek nekik nem kellemes kis kéglik, hanem sanyadú börtönök. Nem is vágynak másra, mint kitörni belőlük. Ettől aztán még áldázabbak lesznek. És kinyifantani őket valahogy nem lehet? Biztosan lehetséges, sóhajtotta mama. Elég nagy a világédetem, hogy minden lehetséges legyen benne, de… Utálom az ilyen mondatok végén a de szócskát. Mindig azt jelenti, mégiscsak ráfaragtál, haver. De te nem tudod, hogyan lehetne végleg megszabadulni tőlük. Szögeztem le. Hogyan ölsz meg fizikai síkon, egy fizikai síkon elpusztíthatatlan lény. Na, ez aztán igazán jó kérdésnek tűnt. Az idő telt, mert ez kellemetlen szokása. És hogy tetézze, nem csak úgy peregtek a másodpercek, de szinte röpültek. Mint mindig, ha közeledik a határidő, azaz a pont, aminél nincs tovább. Ha valahol a távoli jövőben bujkál, akkor az idő szép lassan csordogál, mint egy álmos folyam a déli vidéken. De ahogyan közelít az a kínos pillanat, mikor meg kell jelenni egy vizsgán, le kell adni egy munkát, netán vissza kell fizetni egy összeget, amelyet ostobán kölcsönöztek, Egyre gyorsul a szubjektív óra ketegése. A gyorsulás pont fordítottan arányos a kellemetlen eseményig hátralévő időtartammal, azaz az utolsó pillanatokban már eléri a sanyarú sorsú jobbágy lelkében a fénysebességet, ami, úgy mondják, egy határ, mert nincs gyorsabb nála a világegyetemben. A fejem ingattam, nem tetszett a saját ötletem, pedig igazán jó ötletnek tűnt. Viszont mindig így kezdődnek a nagy ráfaragások, valami írtó jó gondolatnak tetszik, átültetem a gyakorlatba az ideát, és kész a katasztrófa. De a katasztrófa ez esetben amúgy is itt kopogtat, mit kopogtat, törömből az ajtónkon. Eszembe jutott egy megoldás. Bögtem ki végül a jobbik meggyőződésem ellenére. Mi? Lepődött meg Hortenzió, nem szokott hozzá, hogy nekem csak úgy eszembe jusson valami. – Mama, te azt mondtad, én olyan vagyok a mágia tekintetében, mint hőmérsékletben a nulla kelvin fok. Fordultam kedvenc öreg lányomhoz. – Az csak egy hasonlat volt, de a világ egyetemben sem létezik az abszolút nulla. Az nem érhető el sosem. Benned is kell lenni valami minimális, annyira kicsi, hogy nem is érzékelhető, a mi eszközeinkkel nem mérhető, mágikus aktivitásnak. – De hogy jön most ez ide? Kisebb gondunk is nagyobb, mint a te, van Vanolyeke mamának nem lehetett jó napja. Megint félbe szakítottam. Emlékezz a tűzgolyóra! Hozzám vágtad és nem égetett meg. Egyszerűen eloszlott, eltűnt a semmibe. Semmi sem tűnik el a semmibe. Ez ellentmondan az energia megmaradás törvényének. Te valahogy elnyelted a tűzgolyó energiáját, vagy továbbítottad valahova. Nem tudom. Már akkor is megmondtam, hogy nem tudom. Türelmetlen volt és dühös. Mint minden ember, amikor szorítja az idő, és nem látja a kiútat. Nem vette észre a megoldást, pedig ott volt az orra előtt. És nem is valami pici, bujkáló, eldugott megoldás volt, hanem szép nagy. Majdnem két méteres. Én. Épp erről lenne szó, mutattam rá. Elmondom, mire gondolta. Ti most beültök a terepjáróba. Yusuf te a tevédre! Fordultam a tovarekhez, mert lényeges volt, hogy rajtam kívül ne legyen jelen semmilyen élődény a kísérletnél, és elhúztak innen a bánatba. Ezt nem sértésnek szántak. Elmentek valahova jó messzire. Én meg, ha már nem is látlak benneteket, kinyitom a dibbuk dobozt. Hadd bújjanak elő a lelkecskéim. Lássuk, mire mennek velem. Azt mondtad mama, hogy megőrítik az áldozatukat. Ez esetemben nem fog sikerülni, mert nálam ez már meghaladott állapot. Ugyanis. Ha nem lennék teljesen bolond, eszemben sem jutna ilyesmivel kísérletezni. Van olyak -e, mama elgondolkodott. A dolog működhet, ha logikusan számba veszünk mindent. Te tényleg elnyelheted, vagy tudom is én, kilőheted őket egy másik univerzumba. Nem lesz ez veszélyes? kérdezte Hortenzió. Kábra nézve biztosan. Ránk nem hiszem. Valamennyi gonosz a legközelebbi, hogy azt ne mondjam, a kéznél lévő áldozatot veszi célba. Ezért oldották meg úgy régebben a démon űzést, hogy kecskébe disznóba költöztették át a rakonc lankodó entitást. – Akkor még sikerülhet is? – reménykedett a seri. – Jó esélyt látok rá – mondta meggyőződéssel a mama. – Nem kéne nekünk litogatni ezeket a ládákat, dobozokat? – ellenkezett váratlanul Yusuf. Pandóra szelencei évesek lett volna vacakulni a régi görögöknek, és nem lenne annyi baj a világon. Leplezte le magát ismét, hogy olvasottabb, mint egy átlagos sivatagi széltoló. A dobozok akkor is kifognak nyílni, ha a ládák nem. Ezért is nem volt jó a láncolós ötlet. Ezt nem úszhatjuk meg. Ingatta a fejét Vanoljeke mama. Akkor megér egy kísérletet. Kaptam segítséget Hortenziótól. Majd hozzám fordult. Tényleg ekkora marha vagy? Csak úgy belemászol? Mindig is erről szólt az életem, és most is jó eséllyel megúszhatom. Nem szoporítottuk a szót tovább. Hortenzió kezet fogott velem. Yusuf a vállamra tette a kezét, mélyen a szememben nézett, aztán hátralépett, és a melle előtt keresztbetett kézzel meghajolt. Van a mamától kapta egy puszit. Aztán a mama és Hortenzió beültek a csipjükbe, Yusuf felkecmergette meg a tevéjére. Elindultak. Hortenzió nem nyomta nagyon a gázt, a teve könnyen tartotta velük a tempót. Néztem utánuk, egy folytában. Ők pedig nézegettek vissza. Időnként. Aztán eltűntek egy domb mögött. A gödörhöz ballaktam, letérdeltem mellé. Azért biztos, ami biztos, nyögtem egyet. Hát, ha nem lesz rá többet alkalma. Lehajoltam és megragadtam a ládák fedelét. Egyetlen rántással kinyitottam őket. Felegyen esettem. If you want blood, you'll get it. Valamennyi dibbukdoboz kinyílt, a ládákkal együtt. Beléjük bámultam, nem láttam semmit. Aztán hirtelen úgy éreztem, mintha gyomorszájon vágtak volna. És újra, és újra. Nem tartott sokáig, és a fájdalom is elmúlt. Felálltam, és leporoltam a térdem. Nem, mint a számított volna, csak megnyugtatott, hogy képes vagyok ilyen egyszerű cselekedetekre. Azaz, ura vagyok a testemnek, és a fejemben sem hallok fura hangokat. Elővettem a telefonom. Van a -e mamát hívtam. Az első csengetésre felvette. Mi van veled? kérdezte szóhoz sem hagyva jutni. Rendben vagyok, alig ha nem úgy történt minden, ahogy elgondoltam. Kinyitottam a ládákat, aztán mintha többször gyomron vágtak volna. Lehet, hogy görcsöltem az idegességtől. A dobozban nem láttam semmit. Nem is történt semmi. Nyugodtan visszajöhettek, vagy akár be is várhattuk. Berakom a ládákat a járgányomba, és tűzök utánatok. Nem érzel semmi különöse? Nem szólnak hangok a fejedben? Csak egy, és az azt mondja, hogy piszokéhes vagyok. De ez egy régi ismerős. Az enyém. Működött a terv. Bár ha megszállt volna egy vagy több gonosz lélek, valószínűleg ugyanezt mondanám, csak hogy a közeletekbe kerülhessek. És aztán